Majd én beszélek tehát le, hogy ne, Vége van az ennek, ki lehet húzni. Észrevettem, hogy vége van a zenének. Halkabban elftársak, halkabban, ha, ho, ha -ho, ha ho. Tehát a piros lámpát ezt ugye azóta se üzemeltük be. Hát a is kivitték, az olyan, mint ami nincs. De... Fiegergő, próbáld meg nekem ezt a ízét, ezt a jelet eltüntetem a telefonról. Egyszer beállítottam az Egyensúly Intézetnek valamilyen beszélgetését, azt nem veszi innen le, és bármit csinálok vele, állandóan azt hallgatom, és nem szeretném. Tehát egyszer is unalmas volt, hogy mindig ezt hallgassam. Az enyhe túlzás. Jó reggelt kívánok! Ugye ez nekem fejszámolás... Én nem tartom számon a Valentin napot, de valamiért mégis tudom, hogy az vasárnap volt, és most szerda van, és az 14-e, akkor a 17-e van. Én nagyjából mindent így számolok ki, és így viszonyítok. Ijaj, sikerült? Ja, nem tudom, mit kellett csinálni, de minden... Nem baj. Jó, köszönöm. De nem, oké. Okay. Akkor nem később. De lesz etted? Még nem, mert hiszen kell az új hozzá is aludni. Tessék. Itt, itt van, tessék, az új legyen A többé-kevésbé arra készülök, hogy nagyon sokat fogok önöknek mesélni, amit aztán alkalmasint megszakíthatnak telefonokkal, de ha nem teszik, akkor is visszatérek a Kejfej nek egy olyan alakjára, amitől... Nem szoktak el, hiszen néha megered a nyelvem, de nem mindig. 7 óra 41 perckor, az még messze van, tócsabát Csabát kapcsolom, akinek az életét megédesíti Hadházi most Most nem csak Várnai László édesíti meg. Aztán 8 óra 4 kapcsolom Horn Gábort, annak érdekében, hogy megbeszéljük, hogy például ami Zuglóban kialakuló félben van, az hogyan ki az előválasztásokra. És 8 óra 40 perc környékén kapcsoló Nemes Gábor, aki ad egy külpolitikai körképet, miközben busong egy kicsit valószínűleg a klubrádió sorsa fölött, amit meg tudok érteni, hiszen csak a klubrádió külpolitikai tudósítója. Én megpróbálok nem elaludni, ami nem lesz könnyű, mert nagyon keveset aludtam, és elfogom önöknek most mondani, hogy valójában az én kevés alvásom mögött mi húzódik. Én minden reggel úgy szeretnék ide eljönni, de korábban az előző stúdióba is úgy szerettem volna elmenni, hogy amikor elkezdődik a műsor, akkor valami fantasztikusat produkálok. Tehát valami olyasmit, ami, amihez fogható nincs. Ami megváltoztatja a hétköznapjainkat, ami boldoggá tesz bennünket, ami napsütést varázsol az életünkbe. Itták dál és így tovább. Ez zömében nem sikerül. De attól még... A bennem lévő vágy, az ez. ez az, ami engem idehoz. Ez az, ami engem korábban odavit más stúdiókba is. Ez az, ami engem működtet. Ez összekapcsolódik sok mindennel. A helykeresésemmel, aminek sose lesz vége, a kíváncsiságommal, aminek soha se tudok a végére járni. És így tovább, és így tovább. Ez az kell, hogy az szükséges, hogy amikor én ide leülök, ide most, máskor meg máshova, akkor az én fejemben összeálljon az, amit meg akarok osztani önökkel. Nem tudom, hány olyan háziasszony van most éppen a nézői és a hallgatói körben, aki elmondhatja magáról, hogy amikorra leül a család, amikorra megjönnek a vendégek, akkor ő elkészül az étellel. Én az esetek zömében a vendégségek és az otthoni főt vacsorák 90%-ánál azt hallom, hogy még szükség lett volna 5 percre, még szükség lett volna sáfrányra, vagy én nem tudom micsodára, ami nem volt otthon. Tehát elnézést kérnek, de ez nem az, amit ők eredetileg adni akartak, de ennyire volt idő, ennyire volt tehetség, ennyire volt sáfrány, és így tovább, és így tovább. Nagyon ritka. Egészen kivételes jelenség az, amikor az ember pontosan azt tudja produkálni, amit szeretne. A sportolóknál ezt időzítésnek mondják. Én nem vagyok sportoló, de az időzítés kifejezés az mégis pontos. Ma szeretnék valamit elmesélni önöknek azzal a kapcsolatban... hogy mi okoz nekem, mint értelmiséginek, diszkomfortot? Mitől érzem azt, hogy nincs olyan cipőm, aminek, amiben ne lenne kavics. Ehhez természetesen igénybe veszem az önök segítségét, ha szükséges. 061 9 111 168, ez a telefonszámára rendelkezésükre, de ha nem telefonálnak, akkor is, szóval fogom tartani önöket. Eredetileg sétálni szerettem volna, de ahhoz egy csiptetős mikrofonra lett volna szükségem, mert egyébként mind a két kezemre szükségem van, hiszen a mondandómhoz papírokat fogok használni, annak érdekében, hogy tárgy tudjam mindazt, amit meg akarok osztani önökkel. Ha a 2021. február 17-e van. Mi a helyzet a telefonommal sikerült? De ad, miért adás után? Jó, akkor viszont visszakérném. Tehát én azt a gondolatot nem fogom befejezni. Köszönöm. Azt hittem, hogy ez ennél egyszerűbb. Na mindegy. Ezt miért nem lehet leszhetni róla? A megoldás lehet, hogy egyszerű, csak a Spotify-t kell kikapcsolni belőle. Igen, a Spotify-t kell belőle kikapcsolni. Valaki ki tudja kapcsolni a Spotify-t a telefonomból? Van egy kis jel. Egyszer bekapcsoltam, és örökké vissza. Tessék, itt vagyok. Én Én ezt értem, de én azt szeretném, ha most, tehát ez például az én perfekcionista létezésemhez, arra van szükségem, hogy ma, most 6 óra 55 van, hogy 6 óra 56-ra, tehát legszívesebben azt mondanám, hogy valaki jöjjön ide, bárhol is lakik, és szedje le azt a kis, hogy ha azt kérdezik, hogy miért zavar, erre nem tudok válaszolni. Zavar. Ugyanakkor szeretném, ha itt lenne a telefon, tehát most én abban bízom, hogy valaki itt vagyunk összesen, egy 2, 3, 4, 5 -en. én nem tudom. A Gergő nem tudja, maradt még három ember, de például Gergőről eddig azt gondolta, hogy ő mindenre képes, és most például nagyon csalódott vagyok, mert ezt például nem tudta megoldani. Istenem, Istenem, Istenem. Hát nem őn alul is, csak, csak hiszed? Rövidesen a Facebook le fog tiltani, mert zene lesz, és a zenét nem bírja az, az izé, a Facebook, amit én adok, de hát sajnálom. Ma tehát 2021. február 17 es szerdad van a pontos idő, 6 óra 56 perc van. Ez a KFJ minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A nézők, a hallgatók, a netezők, valamint Fialai János 14 éven a nem felette is, a igen korlátozott mértékben ajánlott műsor. Ez egy jelentés egy virtuális árból annak érdekében, hogy önök el tudják választani a fontos a fontos talantól, vagy rá tudjanak jönni, hogy a cipőjükben éppen konkrétan hol van az a kavics, ami zavarja önöket, vagy azt mondom, hogy fontomfájásuk van, mert nincs is ott kavics. Ha hívni akarnak, tegyék, ha nem, akkor rövidesen fogom én folytatni. 061-911-168, még annyit mondok, hogy ma se lesz meleg, most mínusz 1-2-3 fok van, nincs olyan hideg, mint napokkal ezelőtt volt. Ahem! Ezt leadni földi frekvencián. Karas Mónika és népi zenekar azonnal ráizgulnak. Tudnak angolul, nem tudnak angolul, betiltják. Tegyünk szájkosarat emi nemre. I shovel shit on my life And now I'm dumping it on Most a, a turboztatás időszaka. Aztán jön, jön a fiatal mondandója. Ezekben a pillanatokban emelkedik az üzemi hőmérséklet ahhoz, hogy a turbófokozat elő tudjon jönni. Tudom, sokat szöveg... Careless, <laughs> <laughs> <laughs> I'm just playing America Aztán jöjjön az időnként felidézett Porsche dal, amit remélem, hogy majd az itt lévő idősség és ifjúság is sok szeretettel fogad. Majd szintén Zorán. Nem is a Zorán a fájdalom a porsedalban, hanem dusán. Miért hagytuk, hogy így legyen? Évek hol vagytod ma már komolyabb, szerep várám, új világ, fények, árnyak, élet és halál, ez a sors, gyere sors, így pert hát. Ez a sors, gyere sors, így per tud menet írtunk még, mikor erre gurult a négy kerék. Mm Hogy -hmm. a pénz videképes képes, ez a Porsche dal. S az Expo hotelnél leparkolt, de az irodánkban csak két telefon volt. Mm. Már is hoztuk a kocsikat És az első Trélerünk elakadt mm -hmm. Mert a minőség annyira Magasra ért Akár egy trollibusz Vezeték mm -hmm. Benzin Elnézést, hogy mi a fasz van. Mere kell! Hor sem, hungája! A lelkesedés a mit fára! Hor sem! Hor sem, hungája! akkor is nagy menő, a bogaras, a földök vagy a szélvédő. <Színt> <Színt> És fogyott a kávé, meg az Expo szendvics, a Deák téren, ha már ismerte a pejni. Tart! Benzinvérű társaság, Porsche, Porsche. Hungária. Hungária, együtt nyeli az útborát, Porsche. Porsche, Hungária, és tudja tanyarodni meg. Szóval hogy van az a pénz, amitől korpásodik az ember haja. Porsche, És kellett a tudás és néhány csoda A FAUV, az Audi, a Porsche, a Seat, a Skoda és Azért ez nem semmi drága csak, barátaim, amihez hasonló, kevés akad, Hogy az én együttműködésem bármely önkormányzattal elérte ezt a Kugária. magasságot, hát együtt nyeli az hogyha elég hosszú felvezetés volt, de kellett. Tegnap volt egy találkozóm, egy velem egykorú, magas beosztású emberrel, egykorú, vesző, magas beosztású emberrel. Egy olyan hivatalban lakik most, ahol én annak idején, amikor még a Művelődési Minisztériumban dolgoztam, meg abban az időben, 80-as évek legeleje, sokat voltam, nem mondanám meg, hogy a belváros melyik utcájának, melyik épületéről van szó. Bementem, és hát azon kívül, hogy a Walton Security-ból találkoztam, ami abban az időben még nem létezett. Hát azért nagyon sok minden emlékeztetett arra, ami akkor volt. Találkoztam a nagyember titkárnőjével, akitől kérdeztem, hogy hány éves, megmondta, akkor mondtam neki, hogy... Hát az a helyzet, hogy én régebben dolgoztam itt, semmint amennyi idős, nem állítanám, hogy tűzbe hoztam volna, ezzel nem nagyon értette hogy én miért beszélgetek vele, de én ezeket a pillanatokat, amikor az ember a nagyember előszobájában vár arra, hogy ne a nagyember előszobájában legyen, általában ilyen kényszeres beszélgetésekkel szoktam elütni, és sose fogom elfelejteni, amikor egyszer Lázár Jánosra vártam. Lázár János soha az életben nem volt pontos. Ez csak a nagy emberek engedhetik meg maguknak, mert annak idén Amerikában megszoktam, hogy hát a pontosság az nem csak a királyok udvariassága. Három pont. Szóval nem lettem nagyon megvárakoztatva, de ahhoz elegendő volt, hogy elbeszélgessek a kisasszonyal, és felidéztem neki is, magamnak is, ezt aztán végképp nem értette. Azt a pillanatot, amikor Lázár Jánosra nagyon hosszú ideig vártam, és beszélgettem a titkárnőjével, akit soha az életemben nem láttam korábban, kérdeztem az életéről, és hát fogta magát az illető, és hát ne hogy miért, Leginkább ehhez van képességem, elkezdett beszélni az életéről, és gyakorlatilag, mire Lázár János alkalmassá vált az én fogadásomra, már nem álltunk távol attól, hogy én fellázítsam és felmondjon, Mert hát megkérdeztem, hogy ő milyen körülmények között él, ő elmondta, én kérdeztem tőle, hogy ő ezt miért tűri, meg hogy ez benne van a fizetésében, és hát akkor különböző, hát, tudja, Fialá úr, meg Izé, De pillanatok alatt olyan mélységéig jutottam az illető életének, hogy Hát a falatta a másikat, és hát amikor bementem Lázár Jánoshoz, akkor láttam rajta a zavarodottságot, hogy most akkor mit kezdjen ezzel a beszélgetéssel, amit hát sok mindent el lehet mondani, de ő nem kért, és hát valójában csak ő beszélt, ő állított, állított ki saját magáról egy olyan bizonyítványt, már amennyiben én ezt jól láttam, amely az elégedetlenségének a forrásában benne volt a munkája is, az ő kizsigereltsége, benne volt a magánéleti státusza is, és uh, hát ugyanide nem jutottam el most ezzel a kisasszonyjal, de felidéztem számára ezeket a pillanatokat. Majd beszélgetem a nagyemberrel, akivel nagyon régen nem találkoztam, sok mindenről esett szó, és ha netán véletlenül megszólal a nagyember ebben a műsorban, akkor sohasem fogják megtudni, hogy nála történt ez az eset. Sétáltam fel alá a szobájában, mert hát ugye én általában máshol is sétálni szoktam, és egyszerre csak kipillantottam az ablakon, és azt láttam, hogy a szemben lévő ház Eresze mellett rohad a fal, mert hogy egyébként nagy valószínűséggel az, eresz az Ereszt az erest, és ez ereszről nem jutott eszembe az, ami mostanában mindenkinek eszébe jut, és hülyébbnél hülyébb vicceket süt el. Ma reggel is hallottam, a hajdon volt 92-9 frekvenciáján ezzel kapcsolatos mondatot Dajs Tamással, én ezektől óvnám a pályatársaimat, mert egyrészt lejáratnak bizonyos dolgokat, másrészt nem kell mindent ugyanarra a gondolatra felfűzni, vagy ugyanarra az ereszre. Na, egy szó, mint száz, az az eszembe, hogy vajon fogok-e élni egy olyan országban, ahol egyébként az ereszek mellett nem rohad a fal, és ezt mindjárt el is meséltem a nagyembernek, aki nem volt teljesen szellemtelen, meg nem nagyon értette, hogy én mit csinálok, de azért nem volt tőle teljesen idegen, hogy megérts, és azt mondta, hogy ha hazamegy, akkor meg fogja nézni a saját házában, ahol ő él, hogy ott mi a helyzet az eresz mögötti fallal, hogy egyébként rohad-e amiatt, mert hogy egyébként az eresz nem tökéletesen teszi azt, ami a dolga. És ebben az ereszben és a mögötte lévő falban egyszerre csak megjelent az életem. Így alakult Woody Allen vagyok az eniholból, ból Diana Keaton, béke, barátság, szerelem, egészség, én meg Auschwitz, halál, pusztulás, pest is. Belátom, eresz. Igyekszem nem túlzásba vinni, hát ezzel együtt ez van. Azt nem mondtam, hogy ezt kell szeretni. És ha azt kérdezik tőlem, drága barátaim, akik hallgatnak és néznek engem, hogy valójában én mit szeretnék, hát erre nagyon egyszerű a válasz. Szeretnék látni egy házat, Eresszel és mögötte nem rohadó fallal. Ennyi. Nagy kérdés, hogy ez egy jelentős kívánsága. Én azt gondolnám, hogy nem. Mégis valahogy számomra a pesti bérházak zöme, még akkor is, ha frissen vannak renoválva, azt mutatják, hogy a frissen renovált házak ereszei mögött is rohad a fal, és én nem tudom ennek az okát. A kérdés persze az, hogy a világon bárhol, Mondjuk Afrikáról ne beszéljünk, ott nincs eresz. De ahol egyébként van eresz, ott muszáj -e, hogy a fal az eresz mögött rohadjon? Erre az a válasz, barátaim, hogy nem. Nem muszáj. Ha azt kérdezik, hogy ennek van-e bármi köze a Fideszhez, arra nagyon egyszerűen tudok válaszolni, nincs. A falak az eresz mögött nem a Fidesz irájában rohadnak. Rohadnak azok Fidesz érában, MSP Rohadtak azok a kádár alatt. Hogy horti alatt rohatta e Hát ehhez nem tudok hozzászólni, Horti alatt nem éltem. Kádárizmusban rohat. német Miklós alatt rohat. Antal József alatt rohadt, Hornyul alatt rohat. Orbán Viktor alatt rohat. Gyurcsány Ferenc alatt rohat. Bajnai Gordon alatt mögött rohat. és aztán ismét ebben a nemzeti együttműködés rendszerében nemzeti együttműködés rendszer szinten rohadt. Hogy egyszer lesz -e ennek vége, nem tudom. A szóképletes értelmében az ügyben szeretnék tenni, hogy ne rohadjon. Ha az a kérdés, hogy én ezt milyen sikerrel teszem, hát tízes kállán egyes. Felhívom rá a figyelmet, és aztán, hát nem mondom, hogy minden úgy folytatódik, ahogy előtte volt, de néha ez az érzésem. Hadházi Ákusz, akiről ma még lesz szó, az alábbiakat írta talán tegnap. Sok rosszat el lehet, és el is kell mondani a gázszerelőről, nagy G, de azt nem, hogy ne lenne gálás ember. Az a repülőgép, amit előszeretettel használ, egy valenti napi hosszú hétvégére Dubajba repítette utasait, zárójelben, sajnos az önök pénzéből. Ha a gázszerelő újra szerelmes, akkor nagyon szép gesztus volt tőle a csütörtöktől vasárnapig tartó kiruccanás. Ha mégsem a gázszerelő utazott a gépen, vagy egyedül volt, akkor elnézést kérek, akkor nem jár ez a jó pont. Hogy mi van? Hogy tessék? Hogy a gázszerelő személyén, vagy azon, hogy egyedül volt, azon múlik, mert ha rajta volt egyébként adott esetben Várkonyi Andrea, vagy bárki más, akkor ez megváltoztatja a repülőgép fekvését. Tudják, Puzsér Robertről mondtam azt, amit egyébként Hatházi Ákosról is gondolok, hogy ők valójában mesterlövészek. De nem úgy mesterlövészek, hogy egy találattal eltalálják azt, amire lőnek, hanem ilyen kartács tűz van. Tehát megy mindenhova golyó, az ég egy a világán, 180 fokban. Valami csak eltalálja a célt. Az, hogy egyébként mellette hullanak az emberek, meg az űzek, meg a nyulak, elnézés szepi, mint a legyek, hogy egy nyúl döglik, mint a légy, azért lássák, ez így reggel, azért nem kis szó zavar, tehát azért aki versenyre akar kelni velem, az aludjon még kevesebbet. Szóval, drága barátaim, ez így, ahogy van, ez hatházi Ákosnak a teljes tevékenységére vonatkozik. Embereket meggyógyít, másokat megöl, amikor meggyógyít, akkor hajrá hatházi, amikor megöli őket, a szó képletes értelmében természetesen, akkor levele, de ez így, itt, ebben a formában, és ezt csak arra fölmondom, hogy azok a történetek, vagy történet, amire lesz időm elmondani önöknek, azért nem teljesen mindegy, hogy igaz vagy nem igaz. Még egyszer a példatörténet sok rosszat el el lehet és el is kell mondani a gázszerelőről, de azt nem, hogy ne lenne gálás ember. Az a repülőgép, amit előszeretettel használ egy valentinapi hosszú étvégére, Dubajba repítette utasait, sajnos az öne pénzéből. Ha a gázszerelő újra szerelmes, akkor nagyon szép gesztus volt tőle a csütörtöktől vasárnapig tartó kirúcsonás. Ha mégsem a gázszerelő utazott a gépen, vagy egyedül volt, akkor elnézést kérek. Akkor nem jár ez a jó pont. Hát szeretném hadházjárkost tájékoztatni arról, hogy így vagy úgy, jó pont egyiket se jár. Marshal sounds like an SOS Holy whack unmerical lyrics Andre you're fucking right to the rap mobile. Let's go ohai, ohai, rövidesen folytatom Poppin' it's most purest, most rawest, form flow, almost flawless, most hardest, most honest, known artists Chip off the your block, but old doc is high. Looks like Batman brought his own robin. Oh god, but so Don's got his own hiding. with his own private playing his own pilot, Set the blow polish, don't Door, move all the Valójában azért szeretek időnként önökkel beszélgetni, mert szükséges a visszajelzés. Értenek, nem értenek, mit értenek, mit nem értenek. És ami nagyon hiányzik, hogy olyan visszajelzést is kapjak, mint amilyet ebben a stúdióban is kapok. Hogy amit ebben a stúdióban kapok, ahol az átlag életkor, hát szerintem nem biztos, hogy eléri a 30 évet, és ha eléri, akkor az miattam van. Mert hogy hol vannak a fiatalok, akik tennének annak érdekében, hogy ne korpásodjon a haj? Akik Zorán szen besítenék a régi történetével, bár valószínűleg csak most találkoztak vele, akik tennének annak érdekében, hogy ne rohadjon a fal az eresz mögött. 061 Gyűjtök némi nyálat, aztán folytatom. To cooks and cleans. It just means so much more. There's so much more. People, when you're rapping and you know what for, the show must go on. So I'd like to welcome y'all to Marshall and Arms Race Carnival. Come on. Now let's get down to business. I don't got no time to play around. What is this? Must be a in town. It's show me shit. already knows you'll be capable the two cape heroes dial straight down a center eight zero zero you can even call collect the most feared duet since me and elton play career russian roulette and never even see me blink or get the bus in a sweat people stepping over people just to rush to the set just to get to see an mc who breathes so freely ease over these beats and be so breezy jesus how can shit be so easy how can one chandra be so levy turn on these beats and mcs don't see me believe Can't leave rap alone, the game needs me. So we grow beards, get weird and disappear of the mountains. Nothing but clouds down here, but we ain't fucking around round here, you'll drain. What up? Can I get a help? Tudják, a kalambó az nem úgy dolgozik, hogy elmegy a helyszínre, megtalál egy csiket, és azt mondja, te, te, te, te, te vagy egy gyilkos. Ahhoz nyomozni kell, ahhoz dolgozni kell, ahhoz szagot kell fogni, ahhoz emberekkel kell beszélgetni, abban teórika, teóriákat kell ütköztetni egymással, hogy stimmel, nem stimmel, és a végén a tévedés minimális kockázatában a lehetőség szerint azt kell mondani, te voltál. És ha sikerült, akkor az illető azt mondja, lebuktam. A maga módján én is egy kalambó vagyok, és aki az én szakmámban dolgozik, ha egyáltalán van nekem szakmám, ott csak kalambók dolgoznak. Ha persze csak kalambók dolgoznának, akkor meg annyian azt mondanák itt a túlparton, akikkel kapcsolatban nyomoznak, hogy igen, lebuktam, de egy kalambó nem csak akkor dolgozik jól, ha egyébként a másik oldalon valaki lebukott, mert ez nem egy következmények nélküli ország. Valahol lehet ebben az országban és másról is úgy lebukni, hogy közben az illető közszereplő marad, vagy bármi más. Nagyon sokszor az a probléma a felszínesség. A téma nem ismerete. De ez nem a kalambóval kapcsolatos csupán általában de sok beszédnek, sok az alja, elmesélek Önöknek egy történetet. Ehhez papírokra van szükségem, ezért nem fogok sétálni. Rogán Antalhoz fűződő, megbonthatatlan barátságomról zömében tájkozottak a Kejfei Ancsi hallgatói, és akik nem, hát azok számára majd egyszer elmesélem ezt a történetet, amelyben én mindent elkövettem. Egy tízes skálán tízesre, mindaz a sírelem, amely valamikor a 2000-es évek legelején érte Rogán Antalt, azt én elimináljam, megszüntessem, bocsánatot kértem, többször kértem bocsánatot, mint, a, mint ahányszor rosszat követtem el vele szemben, beleértve, hogy megértettem, hogy mi a problémája, annak mélységében próbáltam kezelni, és a legutóbbi, vagy a két évvel ezelőtti szilveszteri, vagy karácsonyi miniszterelnöki sajtói parti mutatta, hogy ez nekem semmilyen vonatkozásban nem sikerült, én megpróbáltam Rogán úr. Rogán Antalt egyébként 1998-ban ismertem meg, és sokat beszélgettem vele. Ez a történet vele kapcsolatos, de nem róla szól. 2021. február 3-a Index. A földi nyilvántartásban még nem látszanak Rogán Barbaráig földvásárlásai részletek. Az elmúlt három napban több portál is kiemelt helyen foglalkozott azzal, hogy Rogán Antal a miniszterelnöki kabinetiroda vezetője harmadszor is megnősült a közelmúltban és fölpörgette üzleti tevékenységét. Sajtóinformációk szerint néhány héttel az esküvő előtt több mint 1022 hektárnyi területet vettek meg, több mint másfél milliárd forintért. Észak- kelet-magyarország hegyei között, úgy, hogy a vételár 95%-át az állami tulajdonú Budapest Banktól kapott földvásárlási hitelből fizették ki, illetőleg fizet ki. Semmi múlt idő lapunk, így az index, megnézte a földhivatalnál a helyrajzi számok alapján az ingatlanok tulajdoni lapját, amelyek még nem utalnak sem adásvételi, sem banki jelzálogos tranzakciókra. Egyelőre semmilyen földet nem vásárolt a miniszter és családja. A földhivatali adatok alapján ez idáig egyetlen szerződés sem teljesült. A földhivatali adatok szerint úgy tűnik, nem jegyeztek be zálogjogot az ingatlanokra, sőt, széljegyeken sem szerepel az adásvétel. Az index banki információi szerint mert vannak neki bankinformáció is, még a banki tárgyalások sem zárultak le, az egyeztetések folyamatosan zajlanak. Az Index az ellentmondások feloldása érdekében megkereste Rogán Antalt is, aki azonban lapunknak sem nyilatkozott. Ez volt tehát február 3-en. Ugorjunk egyet időben. Február 12-e. Rogán Antal megszólalt a földvásárlási ügyben. Korábban a 444 azt állította, hogy a pár héttel a Rogán Antal harmadik esküvői előtt, 2020. november 20-án a miniszter új feleségének családja hatalmas összegért vásárolt földeket három borsodi településen. Az index nem sokkal később elsőként jelezte, hogy a földhivatalnál a helyrezi számok alapján az ingatlanok tulajdoni lapjai nem utalnak sem adásvételi, sem banki jelzálogos tranzakciókra. Az ügyben most először szólalt meg a nyilvánosság előtt Rogán Antal, a miniszterelnöki kabinettirata vezetője, aki azt mondta... Az egész földvásárlás ügyet hazugságokon alapuló gyűlöletkampányra használta fel a baloldali sajtó. A cikkek megjelenés előtt engem egyik orgánum sem keresett meg, nem voltak kíváncsiak arra, hogy az általuk szerzett információk valóban igazak-e. A feleségem állami banktól hitelt nem kapott, és semmilyen föld nem került a tulajdonába. Ráadásul a jövőben sem szeretne földtulajdonos lenni. Sem a feleségem, sem a családja nem kívánnak közép köz szereplők lenni, nem is szeretnének kiállni a nyilvánosság elő, de a megjelent hamis cikkek kapcsán a család megtette a szükséges jogi lépéseket, ami természetesen nem megy egyik napról a másikra. Ez egyébként szintén az index cikke. A lapinformációi szerint a szerződés soha nem ment teljesedésbe, a miniszter feleség és családja nem vásárolták meg a földterületeket. A Budapest Bank eddig nem nyilatkozhatott a banktitok miatt. A család az elmúlt napokban felmentette a Budapest Bankot a banktitok alól, ezért a bank az alábbi közleményt adta ki. 2021. február 2-án, valamint az azt követően megjelent sajtóhírekkel ellentétben, a Budapest Bank ZRT nem kötött földvásárlási célú hitelszerződést Ó Barbarával és szüleivel, ennek megfelelően nem folyósított hitelt erre a célra. Hamis és megtévesztő minden ezer ellentétes állítás és közölt feltételezés. A Budapest Bank ZRT ugyanakkor kedvező hitelkonstrukciói révén meghatározó helyet foglal el a földvásárlással kapcsolatos hitelezési piacon. A Budapest Bank Zrt. minden esetben a meghatározott működési rend mentén a hatályos és jogszabályoknak megfelelően végzi hitelezési tevékenységét. Cikkünk megjelenésével egy időben, így az index O. Zsolt György és O. Zsolt Györgynyé. R. Barbara szülei sajtóhelyregozítási kérdelemmel fordultak az indexhez, amelynek az alábbiakban eleget teszünk. Valótlanul hírezteltük, hogy Rogán Anta, a feleségének családja a vételár 95%-át a Budapest Banktól kapott kölcsömből fedezte. Valótlanul állítottuk, hogy Rogán Barbara szülei és üzlettársai a földek tulajdonjogát megszerezték. A valóság ezzel szemben a következő. Er Barbara szülei, Ó Zsolt György és Ó Zsolt Györgyné, illetve üzlettársai nem szereztek semmilyen földterületet, a Budapest Bank nem nyújtott kölcsönt a részükre. Egy igen jó nevű ügyvéd, akit egyébként fölhívhatnék, de nem teszem, és akiről azt feltételeztem, hogy követi az eseményeket, a Facebookon az alábbiakat írta, ami azt mutatta, hogy az íg a világán semmit nem ért ebből a történetből. Ugyanezen a napon tette. Február 12-én. Most az Index ezt tette közzé. híreszteltük hírezteltük, és leírja. Majd az alábbi kérdéseket teszi fel xy aki férfi. Egyébként László. A kérdésem az, hogy milyen hírportál az, aki ilyen súlyos kérdésben téved. Ha minden lében kanál és minden kalárban lé. Hadházi Ákos nem bírt csöndbe maradni, és az alábbiakat írta. Úgy tűnik, a botrány hatására Rogánék talán elszégyelték magukat, és talán megkérték a kormányhivatalt, hogy ne hagyja jóval az ügyletet, vagy tényleg nem volt vele minden rendben. A független sajtó beszámolt az ügyről, de a szerződésből nem mutatott képeket, egy normális országban nem is kellene. Amíg a propagandagépezetet nem veszük ki a kezükből, a Fidesz gyakorlatilag minden kommunikációs csatát megnyerhet. És ezek után fényképeket mutat, amit én itt most eltekintek. Mindez szoros összefüggésben van azzal, hogy ebben a nemzeti együttműködési rendszerében aminek én nem vagyok tagja, de kívülálló sem lehetek, mert a nemzeti együttműködésrendszer szabályai rám is vonatkoznak, akkor is, hogyha én egyébként magamat belgának tartom, ebben vannak személyek, akik támadhatatlanok. A szónak nem abban az értelmében, hogy nem lehet róló gunyrajzot készíteni, és nem abban az értelmében, hogy ne lehetne őket kritizálni, de van egy olyan pont. És erről Rózsa Péter is tudna beszélni, hiszen a 168 óra éléről nem emiatt de emiatt is kellett távoznia. Még egyszer hangsúlyozom, nem emiatt, emiatt is. Ez Orbán Viktor és családja, ez Rogán Antal és családja, de nem mindenki, és nem mindenkinek a családja. Szeretném elmondani önöknek, hogy ha van egy sebész, vagy van egy belgyógyász, akinek diagnosztizálnia kell, és a diagnózisa elkészítése folyamán tisztában kell azzal lennie, hogy x nak nem mondhatja az, hogy vakbérgyulladása van, mert X-nek vagy Y-nak nem lehet vakbérgyulladása. Neki lehet szemölcse, neki lehet influenzája, vakbérgyulladása az nem lehet. Egy orvos aki letette az esküt, aki gyógyítani akar, nem Rogán Antalt pécézi ki magának, nem Orbán Viktort pécézi ki magának, és nem Rogán Antal feleségét, vagy Orbán Viktor fiát, vagy fialajánost. Jánost, hanem azt mondja, hogy valami olyasmit tapasztalt, amit érdemes tolhegyre tűzni. Ha abban igaza van jó, ha nincs igaza, akkor olyan formában kell ezt eleve megtennie, hogy az illető emiatt ne haragudjon meg rá, vagy haragudjon meg rá, de ne legyenek benne gyilkos indulatok. Tehát úgy járjon el, ami ma Magyarországon nem jellemző. Remélem elég körültekintően fogalmaztam. Mind a magam, mind Orbán Viktor, mind Rózsa Péter személyét illetően. Nem lehet úgy létezni, barátaim, hogy vannak benne védett személyek, akik érinthetetlenek. Nem lehet. Ez irritációt okoz. Valamint hát nincsenek közöttünk olyan emberek, akik ne tévedhetnének. Ráadásul egy meghatározó ember, mint Orbán Viktor, nagy a tévedésének nagyobb jelentősége van. Hosszú szociálpszichológiai fejtegetés része lehetne az, hogy Orbán Viktor hogy jutott el, oda, jutott. De Orbán Viktornak is tisztában kell lennie azzal, hogyha lelép a zebráról és piros van, akkor a fiala visszahúzza, hogy ne gázolja el az autót és nyugodtan mondhatja Orbán Viktor a fialának hogy te ne nyújj hozzá, meg ne rángasd de erre csak azt tudja mondani Fiala János, aki egyébként valamikor tegeződő viszonyban volt a miniszterelnökkel, egy Viktor azt meg nem akartam, hogy elgázoljanak, ennyi pont, semmi több ez még nem az ő politikájának a helyeslése tegnap nagyon nagy ivi tett közze a 444.hu csak hogy értsék a történetet és hogy visszatérjünk Er Antal és családjára Ezt tehát tegnap jelent meg. Különös cikk jelent meg az Index.hu február 3-án a Rogán földügyekről. Egy napan járunk az ügy kirobbanása után, amikor a 444.hu az átlátszó és a HVG is megírta, hogy a miniszter új felesége, Er Barbara és családja az esküvő előtt 1,6 milliárd forintos földvásárlásról írtak szerződést. A Nyilvánosság szabad része ezzel a hírrel volt tele. Majd később. Az indexik összességében, amit egyébként idéztem, inkább elbizonytalanította az olvasót abban, hogy van ez sztori, vagy nincs. De nem azzal, hogy a történet érdemi állításait cáfolta volna, hanem olyan részletek közlésével, aminek akkor önmagukban nem volt különösebb jelentősük. És itt ugye meg kell jegyeznem még az, hogy nem elég az, hogy vannak itt védett személyek a szó átvitértelmében, de ezek a védett személyek egyébként sértettségükben olyasmit tudnak tenni közösségek felé, meggondolva, meggondolatlanul, amely azokat a közösségeket súlyosan érti, érinti. Gazdaságilag, egzisztenciális, a létükben. És erről soha sem esik nyíltan szó. Vagy erről mindig csak az beszél, aki ellen irányul, és aki ezt teszi, az ezt nem elég, hogy nem részletezi, de egy tízes skálán tízesre tagadja le. De visszatérve a pont cikkére, így folytatódik. Az indexik szerzői, és eddig szándékosan nem mondtam, Szeredi Dani volt. Szeredi Dani idézőjelben. Ilyen nevű munkatárs nincs alapimpresszumában, szerkesztőségi e-mail cím nem tartozik hozzá. A név máshonnan lehet ismerő, Szeredi Dani az egyik főszereplő, Ott légy Géza iskola a határon című regényében. Szeredi Dani cikke kilenc nappal később új értelmet nyert. Ennyi hallgatás után szólalt meg először Rogán Antal az ügyben, lehazugozta azokat, akik megírták a sztorit. Azt viszont, ha akarta se tudta volna tagadni, hogy a cikkek megjelenéséig minden az üzlet ütése felé halott. Arra pedig, hogy ez az üzlet talán mégsem teljesül, az Index cikke utalt először. Erre ők maguk is hivatkoztak. Mivel előrhetőséget nem találtunk Szeredi Danihoz, Fekete Szaloki Zoltán megbízott főszerkesztőről érdeklődtünk, aki elmondta, ez egy niknév, a mögötte áll a szerző nem akarja felfedni magát. Kérdésünkre elmondta azt is, hogy főszerkesztőként ő maga élesítette a cikket, és hogy nem külsősről, hanem a szerkesztőség egyik tagjáról van szó. Nick nevek pedig az index korábbi időszakában is előfordultak. Valóban előfordultak, de jellemzően nem exkluzív politikai hírek szerzőjeként. Politikai befolyás alatt álló lapoknál viszont sokszor láttunk ilyet. Még egyszer a mondat, politikai befolyás alatt álló lapoknál viszont sokszor láttunk ilyet. Szeredi Daninak több más cikke volt az indexen, <kül> ezekben pedig fel lehet fedezni közös pontokat. Szeredi Dani számolt be arról, hogy milliós nagyságrendben vehet orosz vakcinát Magyarország, és hogy pénzmegvonással fenyegeti a magyar kormányt az Európai Bizottság alelnöke. Az SFE ügyének egyetlen vonatkozásáról írt a szerző, hogy Baranyi Krisztina, a Ferencvárosi Polgármester Sós Pétert, a keleti Pince Színház igazgatóját, mintán munkát vállalt az egyetemen. Most itt tartunk. 061-9-111-168 Where's my snare? I have no snare in my headphones. There you go. Yeah. Yo, yo have you ever been hated or discriminated against? I have, I've been protested and demonstrated against. Picket signs for my wicked rhymes. Look at the times. Sick it's the mind of the motherfucking kid to spear. RS, rohadó, fal. Indexés, ami mögötte van Frey Tamás után szabadon, igen vagy nem. 0, 1, 9, 11, 168, 225 másodpercük van erre. Se több, se kevesebb.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 I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. I got some skeletons in my closet and I don't know if no one knows it. So before they throw me inside my coffin and close it, I'm gonna expose it. I'll take you back to 73. Before I ever had a multi-platinum selling CD. I was a baby, maybe I was just a couple of months. My faggot father must have had his panties up in a bunch he split. Neki Igen vagy nem? Megnézem, hogy működik-e a telefon Működik hát én ehhez a témához. Azt nem szerettem volna, azt kérdeztem, hogy érthető volt e vagy sem? Érthető volt az első órában elmondott szövegem. 061-911-168. Megtennék azt a végtelen szívességet, hogy nem hagynak szarban? Érthető volt az órában elmondott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 So you could try to justify the way you treated me, ma But guess what már getting older now When it's cold Igen fel And Mert getting, getting so big now You újra. see csak she's néped nő fel you Mert csak a what nő fel újra. Mert csak a néped nő fel újra. Mert csak a néped nő I hope you fucking burn in hell for this shit Jó reggelt Igen, támomra igen Jó reggelt Jó reggelt, Jó reggelt. Nálam nem jó reggelt! Igen, érthető! Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! érthető volt, igen! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt. igen, érthető volt! Jó reggelt! Jó reggelt. természetesen, igen! Jó reggelt. Lakatos reggelt. Az elet is érthető volt, és a rogászói is érthető volt. Köszönöm szépen. És még egy telefon. Jó reggelt kívánok. Igen, érthető volt. Köszönöm, Köszönöm szépen. Én is. Jó reggelt. Jó reggelt. Akkor elköszöntem. Tudnak ma, telefonálni akarnak. Jó reggelt. Jó reggelt, igen. Köszönöm szépen. Hello. Jó reggelt. Lehet. Jó reggel igen! És töremel átmegyek a másik oldal. Majd egy elég nagy hócipővel jöttem be a műsoromba. Emlékszik még arra, amikor arról beszélgettünk, Tóth van a vonalban MSP zugló országgyűlési képviselő, amikor valamikor szeptember végén, pontosabban szeptember 24-én Szülősi Györgyi elfelejtett rákérdezni a reggeli startban arra fekete Győr Andrásnál, hogy vajon mi kifogása van ön ellen? Igen. Én most azt kérdeztem, hogy emlékszik erre. Emlékszem, persze, csak öntöttem, mi a kérdés, persze. persze. Hát az volt a kérdés, hogy emlékszik erre, ez elég e Arra, arra hogy hát hogyne, ne? a listán nem szerepelhetnek olyan személyek, akik az elmúlt 30 évben megkárosították a magyar adófizetőket, vagy csalásban vettek részt kijelentette, ha Momentum nem kap garanciát arra, hogy ezzel listán nem lesznek olyan személyek, akik lehet, akkor lehet közös lista. Példekint említette, és egyedülön említette, az msp s Tó Csabát, őt, ahogy fogalmazott, nem szeretné semmilyen politikai intézmény közelében látni. Ezt a kijelentését aztán később megismételte a legkülönböző fórumokon, legközelebb, október 28-án, amikor a Szabad Európa podcastjának volt a vendége, és az interjúban megerősítette, hogy Tócsaba a zuglói szocialista politikust nem látná szívesen egy esetleges közös listán, és aztán volt szó másokról is, de ennek most nincs jelentősége. Február 15-én robbant a bomba, vagy nem bomba, ne legyünk, vagy ne legyek túlzó, hogy önnel szemben, már amennyiben ön indul, ön indul? Természetesen. A Momentum hatházi Ákost indítja, akit lehet, hogy én szeretek, vagy nem szeretek, közömbös, ő egy politikai nagyágyú. Magyarul a Momentum számára egy tízes skálán tízesre fontos az, hogy elvigye ezt az országgyűlési körzetet, és Hatházi Ákost indítja önnel szemben, aki egyébként ezt megköszönte, Várnai László már a civilizugló egyesület nevében támogatásáról is biztosított, és nem tudom, hogy látta-e vagy sem, de egy videó is van, amiben zuglóban sétálnak, és arról beszélnek, hogy hát itt is rendet kéne teremteni, mintha egyébként rendetlenség, vagy hatházi esetében törvénytelenségek lennének a kellettben bár ez ebben a formában nincs kimondva. Rövidesen fogok beszélgetni Horn Gáborral, arról, hogy vajon az előválasztás előtti időszak milyen viszályokat fog szülni abból, abból adódóan, hogy még mielőtt az előválasztás meglesz, és hát elő, egyértelművé tették a felek, hogy mind a 106 körzetben meg lesz az előválasztás, minél hamarabb meg kéne tartani, de a pandémia miatt nem lehet, de jogos a felvetés, és bennem is él annak a gyanúja, hogy vajon mennyire fog elmérgesedni, nem kizárólag zuglóban, de én most önnel beszélgetek a helyzet abból adódóan, hogy úgy fognak ő önre és a pártjára, amivel kapcsolatban hát euh, én eddig a pártja részéről a politikai óvatosságot tapasztaltam. Uh, én nagyobb kiállást gondoltam volna önnel kapcsolatban, és most hadd nekem neveket mondanom, megnézheti az ezzel kapcsolatos adásokat, viszont öntől kérdezem azt, hogy mire számít az elkövetkezendő hetekben, és annak, amiről én beszéltem, ön mekkora jelentőséget tulajdonít? Nos, hát ugye ezt szeptember 24-e után láttuk már, hogy ez igazából nem rólam szól. Nem arról szól, hogy Tóth akarják, vagy nem akarják. Egy valamit nagyon szeretne a Momentum valóban az uglói országgyűlösi körzetet megszerezni. hisz a baloldalnak ez a második legerősebb körzet jelen pillanatban. Én voltam, aki a második legnagyobb arányban nyertem 2018-ban, és én 2014-ben is nyertem és heten vagyunk összesen, akik kétszer tudtak nyerni a fideszes képviselők ellen. Na, náhogy ezt nézik ki a Momentum, és itt szeretne indulni. Van másik kilenten egy körzet, ahol, ahol lehetne indulni, és ahol, ahol tudnák ezt az embert indítani, aki a korrupció élharcosa, a pártelnök elmondása szerint. Válaszhattak volna egy felcsutat, egy bármit, egy emblematikusra fideszes körzetet, de nem, ők a, a könnyen nyerhető zuglói körzetet nézték ki maguknak. Azt mondja ez az elnézeg Elnézést, mi az, hogy könnyen nyerhető? Számukra könnyű, úgy gondolják, hogy könnyen nyerhető. Azért, ha visszamenjünk egy kicsit az időben, 2010-ben, ugye akkor, amikor a Fidesz minden megnyert a azért emlékezni kell rá, hogy a az Országesi Képviselő, a a Polgármester, az összes önkormányzati körzetet megnyerték. Nem sokan voltak akkor mellettem, és nem sokan kezdtek el velem dolgozni azon, hogy ott, ezen változtassunk. Akkor, akkor ez az ember éppen szexádon, büszke, fideszes önkormányzati képviselőként feszítette képviselőtestületben. Akkor, amikor mi elkezdtünk azon dolgozni a zuglóban, maroknyian voltunk, hogy, hogy ezen változtassunk. És 2014-ben tudtunk rajta változtatni, hisz én nyertem meg az országgyű, országgyűlési választásokat, Karácsony megnyertük az önkormányzati választás, megnyertük a képviselő eh, helyetnek a többségét zuglóban, és elindult valamilyen változás a kerületet. Most ez az ember azt mondja tegnap, hogy akkor lehet csak az országban változás, hogyha az uglóban is változás így be. Hát én nem értem, miről beszél. Hát ő nem tudja, hogy az uglóban Karácsony hívták az előző polgármestert, nem tudja, hogy Horváth Sabának hívják a mostani polgármestert, nem tudja, hogy a tavaly előtti önkormányzati választáson az összes önkormányi megnyerte az ellenzéki szövetség. Nem tudja, hogy kétszer nyertem én az egyéni országási képviselőként. Nincs be a Milyen változást akar? Hogy újra a fidesz jöjön jöjjön vissza az Uglóba? Azt szeretné? Azért dolgozik? Mert hát más nem lehet ebből következtetni. Hát, hogy változást akar az országban, akkor elmegy olyan helyekre, és olyan helyen akar elindulni, ahol, ahol eh, emlantikus fideszes képviselő van, aztán fölvárja az ügyeket, és aztán meggyőzi az embereket, és majd rá is fognak szavazni de nem zuglót nézik ki. Néhány nap telt még el azóta, hogy a Momentum megnevezte Hadházi Ákos nevét, és ahhoz képest is már sok minden történt. Én azt feltételezem, hogy az elkövetkezendő napok hetek, kívánom, hogy az ellenkezője legyen, ne azzal teljen, hogy önnel kapcsolatban azokat a szokott vádakat hozzák elő, amelyek egyébként elhangoznak, amelyek ingatlanokkal kapcsolatosak, amelyek pártnévsoroknak a feltöltésével kapcsolatosak, és pillanatok alatt olyan lesz a helyzet, mintha egyébként E valójában a kormány oldal vitatkozna az ellenzékkel, holott az ellenzék fog vitatkozni az ellenzékkel. Én azt kérdezem öntől, hogy az elmúlt pillanatokban az ördögöt festettem-e fel a falra? Nem, nem tudom. Mi biztos, hogy nem erre készülünk, nem erre készültünk. Mi arra készülünk, hogy a a jövői választáson is uh, ugyanúgy uh, én nyerjek zuglóban, megőrizzük azt, amiért dolgoztunk ott az elmúlt 15 évben. De ha ő nyer, akkor Hadházi Ákos nem nyerhet? Hát uh, én biztos, hogy fogok nyerni. Tehát a, uh, ez az ember hiába akarott nyerni, azért uh, szexálon uh, állatorvos praxis folytatóként, Nehéz mondjuk az a uglói emberek életével foglalkozni. De azt mondják, ön se lakik a kerületben, és ez nem egy tegnapi hír. Két csinál, de, hogy... de, de az, hogy 15 éve ott dolgozok a kerületben, ott ö, semmi más nem teszünk, mint az ott élő emberek életét próbáljuk jobbá szedbe tenni, azt gondolom a választási eredmények megmutatják. Az emberek értékelik, ha valaki velük foglalkozik az ő mindennapi problémájukkal, mert a politikának erről kell szólni, ott élő emberekről. Én ezzel nem jutatkoztam, önnek eddig más problémái voltak, én azt kérdezem öntől, és nem állítom, az ön véleménye szerint az ön itt mennyire zavarta, zavarja, és fogja megzavarni az, ami ezekben a pillanatokban kezdődik, és valószínűleg holnap nem fog befejeződni. 7. Hát, fölháborodtak az emberek zuglóban, hát rengeteg telefon kaptam Én ezt értem, de ezt biztos lesznek olyanok is, akik hatházi Ákos mellé állnak, hiszen én is olvastam hogy a, ne, hogy ne, hogy hogy ne. Aki, a Aki azt szeretné, hogy változás legyen zuglóban, hát ő megmondta. Csak hát ugye érdekes, hogy egy olyan ember mondja ezt, akinek az országa a Fidesz jelenlegi kétharmadát köszönheti. Ezért ne felejtsük el, 2018-ban az LMP társelnöke volt már, akkor nem, nem volt az összefogási harcosa nem léptek vissza az lmp képviselők, nem, nem gondolták azt, hogy együtt kellene indulni egy választáson, és ha akkor másképp gondolkodik, akkor most nincs két kétharmadja az országban, akkor most nincsenek alkotmánymodosítások, nincsenek kétharmados törvények, nincsen semmi, amelyen ő most olyan bőszen harcol, ami neki köszönhető. Ezt elfelejti. Az emberek nem felejtik el, az emberek tudják nagyon jól, hogy honnan jött és hova tart hogy a Fideszes önkormányi képviselőből, hogy lesz lmp képviselő, most hogy kötött képpen a momentum-nál, hát úgy váltogatja a pártokat mint más az alsó Hát ki hisz, ki hisz egy egykori Fideszes önkormányi képviselőnek? Ki hiszi el azt, amit ő mond, amikor hetente havonta másról beszél? Azt kérdezem öntől, hogy mit, mi lesz az ön... Taktikája. Mi lesz az ön stratégiája? Azt leszámít, hogy a fiala időnként meg fogja öntől kérdezni azt, amit lehet, hogy mások is megkérdeznek, és válaszol, nem válaszol, de a fiala mindig megkérdezi, hogy egyébként elengedi a füle mellett ezeket, mert úgy gondolja, hogy ez a jó stratégia, vagy valamilyen módon egyértelművé teszi, hogy akkor kard ki kard, -e, üljenek le egy asztalhoz még az előválasztás előtt, és tisztázzák mindazt, ami ön szerint tisztázandó. Ha nem kérdezek lehetetlent, ha nem kérek lehetetlent, akkor avasson be abba, hogy mi ez az, ami az ön fejében jár. Hát ugye, a, a, az, ami az én fejében az egyszerű. Én teszem azt, amit tettem az elmúlt tizennyi évben ott a kerületben, amire az emberek másodszor is megválasztottak országségéb is 2018-ban, és nagyon bízom benne, hogy így fognak tenni őre és, és arra kérem őket, hogy számoljanak, de nem számoljanak. Nem mond, azt el, el engedni, támított, Értem, de el fog engedni a füle mellett az, ami elhozik hadházi Ákos A Hadházi Ákos óriási tévedésben él, mert uh, uh, olyan, olyanokat fed elő, ami egy önkormányzat működésével kapcsolatos ügyekben egy polgármester érint. Én nem polgármester vagyok, nem polgármester voltam. A, ha Önkormányzati ügyek érdeklik, akkor tud fordulni Karácsony Gergely, előlegi ez meg tudja kérdezni, bizonyára el fogja neki mondani. Azért az elég ócska kampány témának tűnik, hogy mondjuk korrupcióval vázolja a jelenlegi, vagy az előző zuglói önkormányzati vezetést. Ha korrupciót keres, nem zuglóba kellene neki kereskélni. Kereskéljen máshol, máshol valószínűleg tud találni. Tehát ott, ahol egy, egy, egy baloldali, ellenzéki, tönkörületi vezetés volt, és mindent megtett az ott emberek, és a nehéz helyzetben is valamilyen módon sikerült ezt a, ezt a kerületet jobbá febbé tenni, ott neki nincs helye. Ott ő ő nem, nem tud mit keresgélni. Menjen el felcsútra keresgélni, vagy menjen el valóban olyan okay. helyen, ahol, ahol erről, erről talál már, valamit. Erről már volt szó. E, azt kérdezem öntől, tulajdonít-e jelentőséget annak, hogy a Civil Zugló egyesület tá már támogatja és együttműködésükről biztosítja. Hát nézze, ez jellemző, hát ugye szokták mondani egy madarattól, három ember barátjáról, hát, hát én nem lennék arra büszke, hogy mondjuk egy olyan ember az első, aki kiáll mellém, aki elítéltek, mert elverte a feleségét, elítéltek, mert garázda volt, nem tudom mit csinált, éppen közmunkáját töltötte, garázdaságért és pár hete És ha ez az ember állod elsőként mellé, az ez elég szegénységi bizonyítvány, mint hogy a Momentumnak is szegénységi hogy hogyha komolyan gondolja, hogy komoly jelöltet a állítani Zugglóba, akkor nem talál a helyi Momentumos politikusok közül olyat, aki, akit méltónak tartott volna arra, hogy mondjuk egy előválasztásra benevett. Ebben igazán van, de megtalálta hadházi Ákost. Azt kérdezem Öntől, hogy az ellenzégi pártok között mindaz, ami most zuglóban zajlik, de most még csak a legelején vagyunk, ezt az együttműködést képes-e megzavarni vagy sem? Hát ez, ez, a, ez a következő napok majd, majd eldöntik. Ugye nem tudni, hogy mi volt, kinek mi a célja ezzel. Lehet, hogy hatázják, hogy semmi más nem akart ezzel, csak a saját értékét egy kicsit sófolni. az Kicsi a hogy esetleg majd Esetleg majd valamilyen listás helyet kaphatna. De hát azért, azért, hogy a, a, a politikában sok mindenről van szó. Az egyén érdek is ott van bőven mögötte. Tehát az, aki, aki minden áron képviselő akar lenni, bármilyen színekben, főle azért ugye sok minden kitelhet, én el tudom képzelni azt is akár, hogy valamilyen hátsó szándék volt mögötte, hogy emeljük a tétet, hát akkor majd valami leesik, és akkor, akkor, akkor könnyebb lesz megállapodni, nem, nem tudhatni, majd ki fog ez derülni a közeljövőzen. A politikához éven, hogy nálam a jobban fontos? értő szakember, amikor erről beszélgettem vele, azt mondta, hogy azért ez jelentős dolgok mutathat meg, hiszen az ön ereje e, abban az összefogásban van, ami zuglóban kialakult. És itt nagy jelentősége van annak, hogy egyébként a demokratikus koalíció kiáll-e ön mellett, hiszen nagy valószínűséggel a szocialisták kiállnak ön mellett, de ez kevés. Ahhoz, hogy ön e, ott úgy vegye föl a versenyt azért, hogy ön indulhasson majd a kormánypárt jelöltjével 2022-ben eh, ahhoz az kell, hogy a demokratikus koalíció változatlanul eh, támogatásáról biztosítsa. Mit gondol arról, hogy ez ügyben rezege a lész vagy sem? Hát ö, nem gondolnám, hogy rezegek el a lésznek. A, a együttműködésünkben semmilyen Problémát. Én nem látok, nagyon bizonyt számítok természetesen a neumokatokat támogatására, ugyanúgy a párbeszéd támogatására is, és azért azt ne felejtsük el, hogy 2018-ban az én körzetem volt az egyik olyan, senki nem lépett vissza, mint volt momentumos ellenfél, ellenfés, jobbikos mindenki, hát. és ennek ellenére tudtam 12%-kal nyerni, nem azért, mert a nagy összefogásnak az ereje volt mögöttem hanem az volt mögöttem az, az elvégzett 15 év munka, amit a kerületért tettünk itt közösen az emberekért, és ezt, ezt nem felejtik el, és én ebbe bízok igazából, az uglói emberek bizalmát kérem ismét, és ö, remélem, hogy értékelik ezt a munkát, amit tettünk, értük, és ö, ezeken az akadályokon túl jutva 2022-ben ismét fogunk tudni nyerni az uglóban. Van-e arról gondolata, hogy a polgármester életét mennyire fogja megnehezíteni ez a küzdelem? Hát a, a, a, a, a, amiket látom, hogy próbál előszedegetni az ember, a, a úgynevezett barátjával közösen itt zuglóban, az, azok önkormányzati történetek, tehát óhatatlanul valamilyen módon a jelenlegi, tehát a Horvácsaba, vagy pedig vagy az előző, a Karácsén-Gergébi polgármester érintett lesz ezekbe bele fognak keveredni, hogyha komolyan gondolja ezt mondom, amit, amiket itt mondogat. Mert ezek mind önkormányzattal kapcsolatos történetek. Nem engem személy szerint egy országisi képviselőt érint, ez az önkormányzat. Ha már pedig ha ő azokkal akar foglalkozni, akkor velük lesz vitája, nem velem. Ha már vita, akkor ön tervezze bármilyen vitát az ott induló jelöltekkel, vagy korai még a kérdés? Hát ez még nagyon koré nem tudni, hogy egyáltalán hányan indulnak az előválasztáson, ki milyen szándékkal, ha csak ilyen sonda szándékkal mindegy mindenki most itt bejelentkezett, akkor erről vitatkozni nem nagyon kell, önmagáért beszélt, ha, ha valaki van, aki hasonló módon zuglóval kíván foglalkozni, zugló emberekkel kíván foglalkozni, hogy szívesen vitát vitatkozok, mert van, miről az egy értelmes vita lehet, vele nem nagyon tudunk miről beszélni, meg vitatkozni, hogy gondolom. Ebben a témakörben lett volna másról is kérdeznem, de én azt gondolom, hogy mégiscsak ma akkor essen egy dologról szó. Ebben a témakörben önnek van-e még bármi mondandója, vagy elköszönhetek, de nem azt mondtam, hogy el akarok köszönni, hanem hogy kérdés nélkül van-e bármi olyan, amit ezügyben ön szeretne elmondani. Hát ezükben én nem szeretnék szinte semmit elmondani, mert ez egy olyan probléma, amit, amit nem mi okoztunk, meg nem rá szükségünk. Fogunk még szerintem róla beszélni, mert ez, ez most indult, és egy darabig tart, amit lesz előválasztás, vagy nem, ez, ez mindenképpen napirenden lesz. Hónapok, a... Hónapok fognak így eltelni. Tehát amennyiben a pandémia fennmarad, könnyen lehetséges, hogy ez augusztusig fennáll. Kis szerencs, hogy valószínűleg nyáron szabadságra megyek, ha egyáltalán nem ez az utolsó adás. Hát igen, ezért is érthetetlen mondjuk, hogy miért volt ez most ennyire sürgős fontos számukra hogy bejelentsék. Biztos, hogy a, a mindennapjainkat valamilyen módon befolyásolni fogja, hisz hát foglalkozni kell azokkal a, a, a hírekkel majd, amik itt felröppennek, foglalkozni kell azokkal a mondatokkal, azokkal a mondásokkal, amik, amik elhangzanak, hogy valahogy reagálni kell természetesen, úgyhogy mindenképpen befolyásolni fog, és az a baj, hogy a ez a munkától, a mindennapi munkától fogja elvenni az energiánkat, mert nekünk azért van ott dolgunk, és valaki, akinek éppen nincsen dolga a szórakozásból ezzel elkezdett foglalkozni, ez egy kicsit megzavarja a mindennapjainkat, de tesszük a dolgunkat. Tehát ez, ezért vagyunk ez politikusok, ez a feladatunk, csináljuk természetesen. Mondjuk azt továbbra is, majd valahogy meg kell magyarázni neki az zugló embereknek, hogy pont ugro és nélpont ott, és, és az ő múltjával ez, ez mitől indokoz. Úgyhogy ebben lesz dolgunk nekünk is természetesen. Még egy utolsó kérdés, ami nem lényegtelen. Önök ismerik-e egymást? -e, volt-e személyes találkozás? Ezt megelőzzen volt-e önök között bármilyen viszony? Hát én a parlamentben nagyon ritkán szoktam látni, amikor beszévezés olyan táblákat emelget értem föl, de különösebben máskor nem, nem, talál, nem találkoztam vele soha. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Sajnálom, ma ilyen jellegű gyümölcs volt a kosárban. Hát, sajnáljuk. Köszönöm szépen, hogy Ilyenkor kereskedelmi rádióban azt szokták mondani zenéjünk egy kicsit, aminek semmi elmeint, hiszen nem ők zenélnek, hanem valaki más. <tos> <tos> Óhaj, sóhaj panasz 061-911-168. Nem tetszett. I'm Tehát egy számot keresek, de ez nem tudom, hol van. Még úgyse tudja Horn Gábor, hogy azt hol neki mondani, hogy beszélgessünk két részben. Tessék. Tessék! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát meghallgattam Tóth nagyon-nagyon rossz volt hallgatni számomra két dolog. Az egyik, hogy... Tehát azt a hatházi személyre hányja, hogy Fideszes önkormányzati képviselő volt, az szerintem méltatlan, az, az szerintem nagyon-nagyon rossz irány. Én és, értem, és de amit az... a hatházi mondott zuglóról, az is rossz irány. Igen, igen, ezre egyetértek, és pont ezért volt nagyon rossz hallgatni, oda-vissza, mert hogy... Mégiscsak az egyiket említette. Én nem állok kitó nagyobb nagyon mértékben, mint az igazság mellett. Egy CD-ből van, kettő. Már érdemes, hogy bejönnöm. This is another public service. When I was just a little baby boy. Em, what's going I never knew I... Whatever. Drake, right, let, let him on. That's why they kill Whatever I say. I, wanna I wanna love name. Name. I'm court, dressing ridiculous, what we're of out of space, I've just fan of Give me an Egyébként uh, igazságtalan voltam az előző betelefonálóval, ezt én belátom, csak azt kell, hogy megértsék, hogy ez pontosan olyan, mint a rogán történet. Olyan hosszan kell beszélni valamiről, hogy érthető legyen. Utána, ez szóval nagyon nehéz. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Az, el az elmúlt időben nekem, úgy történt, hogy az ellenzék egy picit tanult a saját hibáiból. Most a Momentum utcadban, a vertilátólban, hogy szerintem azért ezt nem gondolták Szerintem ez át van gondolva. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! És új mondatot fűznék hozzá... Hogy amit a fegetegyőr elindított, ez szerintem ez elsőrban a mernek fog kedvezni nem az összefogásnak, ebből nem lesz rendszerváltás. Ennyit csak, köszönöm. köszönöm. Hát nem fogom megtalálni. Ennyit CD-t Még megpróbálom. Hát ha ez az, talán ez az. Don't suppose your can be like a I can't walk, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Pass and, I, fix, and I Can't even find the page I was writing this with uh, uh, I I I I I I I I I I I I They're in for me. You fucking When the thought of being thrown into an alley And And if that ever come Tell me where to go came to the world at a time when it was in need of a villain and ass so fast it was like i so three million then it all went remember it's ridiculous cause i was getting sick of this feeling like i'm always under attack man i levezetőzene a vasúti aluljáróban guess I'm a little bit of a hippie as F1-y. Buttons winded. there's many people that forget for shit, but I had to say it's just my opinion. If it contradicts how I'm living, for the dick in you're brain, that's why every time you mention a lyric, I thank you for it, But drawing more attention toward it. Cause it gave me an enormous platform. I'm that you thought I was that important. But you can't ignore the fact that I fought for the respect and battle for it. Matterboards, had a boy, They told me to slow down, I just don't out. Good luck trying to convince a blonde. It's like telling Gwen that she's so out. Cause I was trying to leave no doubt. Erről beszéltem önöknek. Amikor összeáll az ebéd, amikor összeáll a szar. Thanks for the support, asshole. Thanks for the support, asshole. put and Salta. I was counting on you to count me out. Ask Asheroth when he round about dissed me to shout me out. Thought I was history. Well, goddamn honky, that compliment's like backhand of the donkey. Could wait to get your ass locked in the mouth. Nam off it. But what the fuck's all this trash talking about? The fight was fixed. the back and You can't stop me. You knocked me down. I went down from the counter. fell, but the fans caught me. And now, you're gonna have to beat the fucking pants off me to take my belt. Word to pop! You already got you jó reggelt, kívánok! Uh, azt asked hogy miért quote a even helen you think it's a joke to your bullet but you should give little what i think This whole world is a mess, gotta have a goddamn Ordítson, vasúti Honnan sejtettem, hogy ordítani fogok? Hát ez valahogy úgy tegnap érződött a napom után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 Holy mackerel, I'm the biggest jerk on the planet Earth I smacked the girl off the mechanical pull, the attractable For thinking we had some magnetic pull, then scream, I see penis, bitch! How the fucking magnets work? Cause you're attractive, but we ain't attractable Hate to be dramatical, but I'm not romantical I'm making up words for an understandable It's tragical, thinking some magical shit's gonna happen That ain't practical! You cracking a joke? It's laughable Cause me love's like a bad combination I keep them feelings locked in a vault So it's safe to say, I'm uncrackable My heart is truly guarded, full the armor, bitch, you just need a helmet. If you think it's special, you're retarded.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 Parents and motherfuckin' father time, it ain't never gonna stop. A pessimist who transforms to an optimist in his prime, so even if I'm half dead, I'm half alive. Pour my half-empty glass in a cup, now my cup is running over, and I'm about to set it on you like a motherfucking coaster. I'm going back to what got me here. Yeah, cocky and can't knock, being rude off, so fear not, my dear. And drive your teardrops, I'm here. White America's mirror, so don't feel awkward or weird if you stare at me and see yourself, cause you're one too. Shouldn't be a shock because everybody, everybody knows. Hello. Hello. Jó, re jó reggel, csak átülök. Jó reggel. Szia Gábor. Fantasztikus napon volt erről nem fog tudni neked most itt hosszabban beszélni, de Tóth beszélgettem, aztán egy Eminem alatt kiugráltam magamat, hogy levezessem a feszültségemet, mert az igazság az, hogy azért az, amit csinálok, abban nagyon sok munka van, de továbbra is azért, ha jól dolgozom, akkor 6-4 az érzelem aránya. Hallottam ezt a, a beszélgetést, mert ugye én valami televízióban voltam a reggel, és nem szoktam, csak azért magyarázkodom, nem szoktam ilyen korán kell, És a ennek az egész... De drága Gábor, nagy, nagyon jól tudod, hogy minden szónak jelentősége van, tehát amikor azt mondod, hogy valami televízióban voltál, akkor nem szeretnék az a televízió lenni. Nem, csak Jó, azért rend, nem akarok. Oké, rendben. Sem agamnak, sem neki nem akarok ba, reklámot ba, ba, csinál, Bármit mondhatsz. Figyelek, így is késztem, a telefonnal is rossz hírem van, nyilvánvaló, hogy ma nem fogjuk befejezni, lesz második rész. Figyelek! Jó, semmi, csak és csak az, hogy egy előnye van ennek a klubrádiós balhénak, hogy az ember nem szoktam autóban egyáltalán ilyen internetes rádiót hallgatni, és most hallgattam, de akkor azt gondoltam, hogy akkor inkább hallgatta téged. Tehát ugye ez egy üzős értelemben, csak mondom, hogy egy ilyen klubrádiós botrájnak van egy ilyen sajátos előnye, az ember az autójában új lehetőségeket társad magában. Úgyhogy na jó. Mire, mire, jöttél rá, mire jöttél rá a beszélgetés hallottán, ha rájöttél bármire? Hát az, azt, amit az ember úgy gondolt is, hogy ö, ö, nagyon nehéz lesz ez a történet. Én megmondom őszintén, ö, már őszóta gondolom, hogy ez a helyzet elő fog állni, és azt is, hiszen erről már volt szó, meg a feleket úgy már hondogatták is egymásnak, csak mindenki gondolta, hogy hát majd nem, biztos nem lesz belőle semmi, mert majd meghártalálnak. Két dolog van egyrészt szerintem. Látszik az, hogy az előválasztás intézmény egy működő intézmény, hiszen itt egy valódi verseny fog kialakulni, ez most már elkerülhetetlen, és szerintem az ügynek ez jó tesz. Nem biztos, hogy a feleknek, akikkel beszélgetnek, akár Tocsabának, akár hatházinak jót tesz, de az, hogy erről van szó, hogy a választók itt komolyan vehetik, hogy itt ténylegesen meg lesznek szólítva a kerületben, Nyilván Tóth Csaba is, és Hatház is, ha lesz más előtt, akkor más is mindent el fog követni, annak érdekében, hogy ő ott legyen a, a zuglói választók előtt. Szerintem ez fontos dolog, zugló nem fogja ezért elbukni az ellenzéki képviselőjét, vagy majd meglátjuk, hogy 22-ben lesz. Zugló egy erős bássája az ellenzéknek, ebben Tóth Csabának igaza van. Tulajdonképpen 90 óta itt mindig... Igen, Gábor, éve. de ne felejtsd el hogy azok a reflexiók, amelyek érkeztek a beszélgetésre, miután én ugyan hosszan felolvastam hatházi ákos dolgait, de... Utána jött egy beszélgetés Tóth Csavával, és Hatházi Ákosnak egy másik története, amivel ma kezdtem, az már nagyon régen volt. Szóval azok az impressziók, amelyek érték a hallgatókat, nézőket, azok első menetben őket mindjárt a Hatházi oldalára állították, zömében, nem reprezentatív, abból adódóan, ahogy egyébként támadva volt. Ez része annak a küzdelemnek, amiről te beszélsz, és aminek van egy szerkezete, hiszen mi arról is fogunk beszélni, de elviheti a célzó gömböt arról, ami egyébként a cél volt, és lőhet olyan irányba, hogy te fogod a fejed és azt mondja, hogy ba meg, én nem ezt akartam. Igen, ez egy kicsit a Fenektől is függ. Én ezért az egy nem fontos elemnek gondolom. Nem kicsit. Na jó. Hát azért, igen, a mindenkitől függ. Tehát nem csak a kétféltől, hanem a mögöttük állóktól. Mennyire, mennyire... érte, mennyire van, vagy először is, ugye tisztázzuk, letettél egy dolgozatot, Republikan intézet előválasztási javaslata, ezzel kapcsolatban még a felek nem nyilatkoztak, hogy ez lesz a menetrend. Jól beszélek? Igen, igen, igen. Hát ez nyitott kérdések vannak. Bizonyos elemeket talán már tudunk, de egyáltalán nem biztos, hogy ez lesz. Mi tettünk egy konkrét javaslatot. Igen. Erről, a, a, a, erről még lesz szó, és efelé tapogatózunk, van-e neked bármilyen lehetőséged? Egyáltalán akarsz -e a felekkel az ügyben beszélni, hogyha fociznak, akkor úgy focizzanak, mint hogy általában fociznak, és viszonylag ritkán rúgják föl egymást, és lehetőség szerint kézzel ne érjenek a labdába, vagy erre nem lesz lehetőséged? Hát abban az értelemben van lehetőségünk erre, hogy éppen a jövő héten szervezünk egy beszélgetést a kampányfőnökeivel, a pártoknak, hogy azokkal, akikről azt gondoljuk mi, hogy majd azok lehetnek, hiszen ez nem született meg mindenütt ez a döntés. Tehát lesz egy ilyen erős másodvonallal a beszélgetésünk a jövő héten a Republikon szervezésében, és volt már ilyen, tehát volt informálisan is, meg nyilvánosan is valamikor ősszel egy ilyen típusú beszélgetésünk. Tehát van hogy mondjam, hát nem is befolyásunk, de arra van módunk, hogy a véleményünket, a Republikan álláspontát eljuttassuk. Én például, egy fontos ellennek tartom, csak ezt én lényegesnek tartom az ügy szempontjából meghatározni, hogy mi azt mondjuk, hogy legyen egy kampány időszak, és ez ne legyen hosszú. Tehát mi azt, azt a javaslatot tettük ebben az anyagban, hogy 3 plusz 3 hét legyen a kampány és a választás, hát maximum 6 hétig tartson ez az egész választás, és ne örökké, tehát ne legyen az, itt meg amit most kell, hogy, Itt meg kell, hogy álljunk, hiszen ez a dolgozat szól erről, és szól arról is, hogy ahhoz, hogy ezt normálisan meg lehessen tenni, az alól már kiúzták a szőnyeget, hiszen ez megvalósíthatatlan pandémiában. Így azt nem lehet tudni, hogy mikor nyomják meg a startgombot. Kábor, mi van addig, amíg a kampányidőszak elkezdődik, hiszen tudjuk jól, mindig kampányidőszak van, ebben a műsorban már elkezdődött. Ezzel itt most hát, mi a tennivaló? Hát nem csak ebben a műsorban kezdődött el, hanem az országban, és ez tulajdonképpen... Hogyan lesz ebből van, három hét? Hát ugye csak zárójában mondom, hogy a kampánygurúk, akik ezzel foglalkoznak magamat, nem értem ezek közé sorolandónak, mindig azt mondják, hogy a kampány az a Választás másnapján kezdődik, ezt a magyar ellenzék az elmúlt tíz évben gyakran elfelejtette. De most, tehát én ebben nem, nincsenek illúzióim, de én a feleket arra biztatnám, ha tehetném, most a rajtad keresztül tehetem, hogy ezt a csatát nem most vívja meg Hadházi és Tóth Csaba, hanem vígja meg akkor, ha elérkezett ennek az ideje. Tehát én szerintem nincs itt az ideje annak, hogy akár Hadházi, akár Tóth elkezdje ezt, hogy ki, mikor, merre, meddig, lesz erre módja, össze kell gyűjteni, ugye, ha elfogadják a mi javaslatunkat, 500 aláírás ez nyilván sem a hatházinak, se a, a tócsabának nem okoz majd problémát, és elkezdődik, sajnos valamikor augusztusban, ezért is lett volna jó, hogyha lehetne korábban, én ezt még nem zárom ki, tehát ha, ha a, jól kezeli a, a, a, a, a járványt a Fidesz, és van elég oltó anyag, ez a kettő együtt van, akkor akár vájus végé, júniusban levonyolítható egy ilyen előválasztás amit szerintem jót tenne nagyon az ügnek, mert korábban lezárulnának ezek, amikkel most beszélünk, de azért ennek Oké, én az ebben, ebben, ebben, ebben, teljesen, ebben teljesen igazad van, de hogyha visszaszámolunk, ugye, 8 hetet, akkor az azt jelenti júniussal kapcsolatban, mondjuk, hogy akkor június, május, április közepe, most február közepe van, két hónapig folyhat ez, ami egyébként ökölvívóknál megszokott, sakkozóknál kevésbé. Most már csak az a kérdés, hogy a politikusok az ökölvívókra emlékeztetnek-e, vagy a sakkozókra? De a sakkozóknál hát is előfordulnak. Politi politikusok politikus a válogatja. Én, én tehát még egyszer mondom, öreg rókaként, aki sok mindent megért már ezen a politikai korondon. azt javasolnám a feleknek, hogy nem most kezdjenek el akársatkozni. A akár két Gábor, de egy okos ember, aki nálam okosabb, de mindenféleképpen jobban ért a politikához, azt mondta, nagy kérdés, hogy például Tóth csaba mögé, odaáll -e a DK vagy sem. Tételezzük fel, hogy Gyurcsány Ferenc, akinél rókább kevés van, és ez egyébként egy kifejezetten pozitív dolog, mert hogy ez szükséges a politikához. Most azt mondja, csabám megkapod egyébként a támogatást, ha egyébként a szocialisták az alábbi kompromisszumokat teszik. És soha büdös éleben nem fogom megtudni, hogy milyen kompromisszumokat tettek, hiszen csak azt fogom látni, hogy túl fogják támogatni, az, hogy ennek mi volt az ára, azt lehet, hogy a jól értesültek tudni fogják, én nem, és ha én tudni fogom, akkor biztos, hogy a tökeimet zálukba fogom adni, mert azt fogják mondani, hogy nem adják vissza, ha egyébként azt elmondom. É, igen, nyilván ezek az alkuk, ezek itt lebegnek körülöttünk, de azért szeretném neked jelezni, hogy ez nem csak alkókérdése. Tehát az, hogy a a ö, ö, zuglóban meglévő baloldali többség, a minden, a, az Isten se tudja, mert erre nincsenek konkrét adataink, hogy hány százaléka van éppen az MSZP-nél, a DK-nál, a nem tudom én, az, az LMP-nél, mert itt zuglóban az LMP is van egyébként, tehát létező, mérhető pártként jelen van, sőt a párbeszéd is mérhető pártként jelen van, hogy ott az ő szavazó bázisuk az a, akár 8-10 vagy 3-4 százalék mit gondol, az nem csak Gyurcsány Ferenc és mondjuk tódvertalan vagy a Momentumos egy Győr és nem tudom, kinek az alkuját múlik, hanem azon is, hogy ezek a választok mit gondolnak. Azon, akik majd elmennek, mert azért ne felejtsd el, hogy egy ilyen előválasztáson jó esetben, mondjuk egy ilyen körzetben mit tudom, 8-10 ezer ember, vagy az már óriási siker. De ha de a közepes esetben 5-6 ezer ember fogja eldönteni ezt az előválasztást. És ezek nem biztos, hogy pusztán az alapján fognak elmenni szavazni, hogy a, milyen alkuk születte. Hát pont ez a lényeg az előválasztásnak, hogy én bizonyos értem, odaadom a helyi választóknak a, a döntés lehetőséget, kiengedem a kezemből, és azt mondom, mondjátok meg ti, hogy közülünk kit gondoltok a legalkalmasabbnak. És hiába van egy alkú, még egyszer mondom, és igazad van Gyurcsány ebben, jó, de a másik felet se kell Magunk között szóval a momentum nyilván nem véletlenül tette ezt a húzást. gondolja, azt az, az gondolja, hogy ettől az ő, a róla való szó, az ő pozíciója, az ő alkupozíciója akár növekszik, hogyha ezt kiélezi ezt a helyzetet. Itt hát el is kerülhette volna, hiszen nyilván hadházi lesz egy, én azt gondolom, hogy lehet, hogy lesz egy bejutó helye a listán, hiszen megtette ezért mindent, hogy ez így legyen szükség van rá egy elkövetkező időszakban. A, bármilyen is ez a parlament az ő munkájára. Tehát azt gondolom, hogy, hogy folyik itt egy verseny, ami egy minden nehézsége és hát érde borzalma, tehát a, a, akár ugye a sebek okozása ellenére is, szerintem egy jó dolog, hiszen arról szól, amiről másod... a politikának okay. szólnia ezt, kellene. Ezt, ezt értem, azt írod a dolgozat első oldalán, a nyilvánossában megjelent információk szerint legkésőbb 2021. október 23-án mutatják be az ellenzéki pártok a közös miniszterelnök jelöltet, a 106 közös jelöltel együtt, ami azt is jelenti, hogy addig legkésőbb le kell zárulni a miniszterelnök jelölti és az egyéni választókeretekben tartandó előválasztásoknak. A republikán Intézet eredeti javaslata szerint, ugye ennek az alapítványnak. Vagy te az elnöke, 2021 tavaszán régiónként gördülő rendszerben bonyolódott volna le az előválasztás, ugye a bonyolódott volna le az a pandémiával van összefüggésben. Vissza fogunk térni ehhez a menetrendhez de én azt fogom kérdezni, azt, kér... azt fogom, azt kérdezem tőled, hogy ugye van ez a, megnyerte a csatád, elvesztette a háborút, tehát, hogy te látod-e, hogy október 23-án olyan jelöltek állnak föl, akiknek egyébként az arcát nem borítják monoklik, a testüket pedig lila és kék, meg zöld foltok abból adódóan, ami addig ilyen és ehhez hasonló csatározásokból folyik, amit lehetséges, hogy kihevernek egyébként 2022. májusáig. Most már csak az a kérdés, hogy a választók is kiheverik-e, függetlenül attól, hogy az olyan cinikusok, de nagyon okosok, mint amilyen adott esetben Csepeli György azt mondja, hogy az emlékezet 60 napig terjed vissza. Én azért az Gyurival ezen vitatkozzék, az én emlékezetem sajnos ennél jó lenne, ha csak 6, -6 napig terjedne, de nyilván, hogy a közösségi emlékezetről beszél, de, de azt gondolom, hogy, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy megszületett az ellenzéki választó, tehát tulajdonképpen már 2018-ban megszületett, 19-ben az önkormányzati választásokon ez be is bizonyosodott, hogy létrejött az a választópolgár, aki nem gondolkodik a Fidesz világban, egy másik világban gondolkodik, és ha valakit odaállítanak elé, arra elmegy és szavaz. Ez megszületett. Tehát ilyen értelemben könnyebb a helyzet, mint mondjuk 2014-ben vagy 2010-ben volt. A választó igénye az, hogy legyen egy jelölt. Ha ez a jelölt ráadásul úgy születik meg, hogy ő neki köze van ahhoz, hogy ki ez a jelölt, akkor én azt gondolom, hogy ez nem rontja az esélyeit a jelöltnek, állj, állj, hanem javítja. Mi az, hogy köze van? Hát, hogy ő részt vett, nem biztos, hogy részt vett, de ő van ajánlva neki a lehetőség, hogy ő beleszóljon, hogy ki ez a jelölt, az előválasztás. Menjünk szépen. vissza az előválasztás. Tulajdonképpen Tudanképpen... az előválasztás az a kétfordulós választás önerőből című játszva. Tehát ugye, a Magyar Válaszológi Rendszer két fordulós volt, ennek az összes előnyével is nagyon kevés ez, ez, az, megtart, ezt, ez Ezt most megtartja ezt az a Fidesz, és az előválasztás tulajdonképpen ennek a, az ilyen önerős helyreállítási okay. kísérlete. Te azt írod e, a dolgozatban, azt írod a dolgozatban, hogy szerinte, szerintetek, mármint a Republikon szerint fontos a személyes regisztráció. Mi az és miért fontos? A személyes regisztrációnak a a fő értelme, az tulajdonképpen hozzákapcsolódik az egész előválasztás értelméhez az azonosulás. Tehát annak a, a, a, a, a megélése, hogy nekem ez fontos, én oda megyek, regisztrálok, részt veszek, és ez egy fontos eleme a meghegkelés elleni lépéseknek, hiszen ha nekem, ha én mondjuk most csak a legrosszabb forgatókönyvet mondom, hogy a Fidesz rászervez erre, mert látja ennek a veszélyeit, de arról van szó, hogy annak a fideszes aktivistának, mondjuk egy kisvárosban, ahol ismerik az emberek egymást, de ez igaz egy kerületrész. Oda kell mennie egy helyre is regisztrálnia, meg kell mutatni a személyigazolványát, alá kell írni egy értéknyilatkozatot, hogy elfogadja a, a, azokat az értékeket, amelyeket ezek a pártok kiegészülve esetleg másokkal ö, ö, ö, meghatározónak gondolnak a politizálásuk szempontjából. Azért ez egy olyan azonosulási pont, amire nagyon nehéz lesz majd ö, mondjuk ezer, ezres számban vagy tízezres számban rászervezni fizetes aktivistákat. Tehát azt gondolom, hogy ez a fajta regisztráció nem egyszerűen egy technikai kérdés az is, mert olcsóbbá teszi az egész előválasztást, mint hogyha Ugye az online térben, hogy mondjam, nagyon nehezen és drágán ellenőrizhető formában történne. De ez egyfajta megélése annak, hogy nekem ez a dolog fontos. Oda megyek, megmutatom a személyemet, aláírok egy értéknyilatkozatot, vállalom azt, mindazt, amit vállalni lehet. ez ellen egyetlen egy fontos érv van, és szerintem ez egy megoldandó feladat a határon túli magyarok részvétele. Mert ez a személyes regisztráció őket, hogy mondjam, Ugyanúgy, ahogy, az, ahogy a nagy választásból idézve a nagyot kiszorítja, erre kéne valami probléma megoldást találni, én ehhez nem értek, tehát mármint az informatikához. De önmagában azt gondolom, hogy a hazai életben az, hogy valaki oda megy, regisztrál, ez egy fontos eleme ennek az egésznek, onnantól már ő szavazhat online, okay. tehát, re, ő... re, re, Rendben van, uh, ugye azt is tisztáztuk, egyébként ez egy fontos dolog, hogy azért nem online megy ez, mert arra azt mondtad, hogy az roppant drága. Hát igen, egy olyan rendszert képíteni, a, a, ami erre képes, az, az egy iszolatos költséges dolog. Hát, Akkor ha, folytassuk jó. az indulási feltételeknél, és aztán a a későbbieket pedig egy másik alkalommal. Az előválasztáson a miniszterelnök jelöltként való indulás feltétele a magyar törvények szerinti választhatóság, továbbá 5000 ajánlás összegyűjtése, amelyre a jelölteknek három hétük van. Az egyéni választókörültekben a jelölteknek szintén három hét alatt kell 500 aláírás e gyűjteniük. Je jelöltet minden magyar 18 éves annál idősebb állampolgár ajánlhat, lehetséges több is állítani. A jelölteknek szintén alá kell írniuk az értéknyilatkozatot valamint elfogadni az előválasztások szabályi további feltétele, Párt által közös kormányzás alapelveiről szóló. 2021 januárjában aláír dokumentumat a főpolgármesteri előválasztáshoz hasonló lebonyolítását, a jelöltek által elfogadott előválasztási bizottság lesz a felelős a jelöltek ajánlásainak és az előválasztáson szavazni kívánok adatainak kezelésért. Még mielőtt egy kérdést feltennék szeretném elmondani, hogy tegnap előtt írtam karácsony Gerginek, akinek felajánlottam, hogy minden szervezet együttműködés nélkül, mindenféle anyagi ellenszolgáltatás hiányában szívesen állok a rendelkezésére hetenként vagy kéthetenként. Az elmúlt két napban válasz nem érkezett, és én úgy döntöttem, hogy újabb e-maileket és újabb SMS-eket nem írok, amennyiben válaszol, válaszol. Az elmúlt 36-48 óra ezügyben nem volt biztató, de ez két gondolatjel között hangzott el. A kérdés pedig így szól, hogy a 2021. januárjában aláírt dokumentumot a jelöltek, illetőleg a hat ellenzéki párt elfogadta-e, vagy sem? Hát ugye volt ezzel, 2021 januárjában előállt a hat ellenzéki párt egy már nem emlékszem hány pontos elnézést közösen meg elfogadott hát ha nem, ez nem kormányprogram, vagy nem egy ilyen hanem egy, tulajdonképpen egy közösen vállalt politikai arculat, vagy, vagy hitvallás vagy nem tudom, hogyan fogalmazom. Tehát egy ilyen dokumentum született, ez nyilván még adott esetben akár attól is változhat, hogy belépnek mások is a körbe. Én fontosnak tartom erről, nagyon keveset beszélünk, hogy ne legyen zárt kör ez a hat párt. Tehát amennyire lehet maradjanak nyitottak, ez nagyon nehéz persze, mert így is kinkes se jött létre ez a dolog, de ha elfogadjuk, és én szerintem erről van szó, nem nagyon szoktunk erről beszélni elnézést, és tudom, hogy nincs idő, hogy itt tulajdonképpen valamiféle nemzeti összefogás jön létre, jött létre a Fidesz világgal szemben, hiszen nem tudom másképp értelmezni, nem egy baloldali összefogás, amire próbálja meg a Fidesz belenyomni ezt a történetet, hanem ennél sokkal szélesebb, most értékalapban sokkal szélesebb összefogást. Kicsit olyan ez a dolog, mint ami a rendszerváltás idején, ugye én magam részt vettem az ellenzéki kerekasztal munkájában, és ott, ott volt érzékelet, hogy teljesen különböző, értékrendű, elkötelezettség, múltú, emberek, szervezetek, kicsik, nagyok tudtak együttműködni abban, hogy valamit le akarnak váltani, valamit másképp akarnak, és ez egy összehozást jelentett, egyfajta nemzeti szintű össze, összefogást jelentett. Én itt is ezt érzékelem, ezért fontosnak tartom, hogy legyen nyitott ez a, ez a fajta összefogás. Tehát például a mondjuk a pálinkásféle elnézést megint csak tőlük a milyen világért című most létrejött pár, vagy a, a márkizai féle civil összefogás, ezekről egyébként szó van. Legyen része ennek az egész történetnek, mert itt ténylegesen arról van szó, hogy nem a baloldaliak, nem a liberálisok, nem a jobb, a konzervatívok, akik kiábrándultak a Fideszből, hanem azoknak a, az összefogásáról beszélünk, akik azt gondolják, hogy nem, az Orbán világában szeretnének élni. Sok mindent jelent ez, és ne, nem jelent mindenkinek ugyanaz, de egy ilyen típus összefogást nem mögött, és ehhez nyitottnak kellene. Innen folytatjuk, ez volt az első rész, és a második részben leizzárjuk. Köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm, szervusz visszontalásra. Horn Gáborot hallották. Nézzük meg, hogy melyik emi nem jön. Ne. Ezt kerestem 6 perc hungva kapcsolom Nemes Gábort 6 percen át 061911168 Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás Telephone bone. Meg that meg. Enemy is bananas, as you say. I'm not taking any chances. You would just watch my time. I'm beginning to feel like a rap god. Rap god. All my people from the front to the back. <Szorítanak> nah, back not. Now who thinks the arms are long enough to slap box? Slap box. They said I rap like a robot, so call me rap But for me to rap like a computer, must be in my jeans. I got a laptop in my back pocket. My pinnacle walk when I hat cock it. Got a fat nap from that rap profit. Made I live in a killing off it. Ever since Bill Clinton was still in office with my Like Lewinsky, filling on his nutsack. I'm an MC still as honest, but his rude and it's indecent. as all hell syllables, schillaholic. Kill 'em all over this flibbity, gibbity, gibbity hip hop. You really want to get into a of match with this rafferty rat pack and a mac in the back of the yak back pack, rap, crap, yap, yap, cap, giddy, gag, The exact same time I attempt these lyrical acrobat stunts, falling packs, and that'll still be able to break a motherfucking table over the back of a couple of faggots and crack it in half. Only realized it was ironic. I was under aftermath after the fact. How could I not blow? All I do is drop F bombs. Give my wrath of attack. Rappers have in a rough time period. Here's a maxi pad. actually disastrous. For the back or the masterfully constructing this masterpiece yeah. I'm beginning to feel like a rap god, rap god All my people from the front to the back, nah, back, nah Now nah. nah. who thinks that arms are long enough to slap, box, slap, box Let me show you maintaining this shit ain't that hard, that hard Everybody want the key and the secret to rapping immortality, like I have got Will it be true for the blueprints? Simply rage and youthful exuberance Everybody loves to root for a nuisance Hit the earth like an asteroid, need nothing but shoot for the moon sense Pew. MCs get taken to school with this music Cause I use it as a vehicle to <laughs> must Now yeah, I'll lead a new school full of students Me, I'm a product of rockin' Lock him, Sebastian Dupac W-A-Q, hey Doc Ren yellow easy, thank you, they got slim Inspired enough to untake, grow up, blow up and be in a position To meet Run DMC, and induct them into the motherfuckin' rockin' Roll Hall of Fame, even though I walk in the church in person, of all the of flames the Only Hall of Fame I'll be inducted in is the alcohol of fame On the wall of shame You fags think it's all a game Till I walk a flock of flames off a planking tell me what in the fuck are you thinking little gay looking boy so gay I can barely say it with a straight face looking boy you witnessing a massacre like you're watching a church gathering take place looking boy Boy, they, that boy's gay, that's all they say, Looking boy You get a thumbs up, pat on the back And a way to go from your label if gay looking boy Hey, looking boy, what you say, Looking boy? I get a yeah, hell yeah, yeah. from trailer Looking boy I'm a work for everything I have Never ask nobody for shit, get out my face, looking boy Basically, boy, you're never gonna be capable Of keeping up with the same pace, the boy Cause I'm beginning to feel like a rap god Rap god All my people from the front to the back No, nah, back, now. Nah. The way I'm racing around the track Call me NASCAR, NASCAR Nailing hard on the trailer park, the white trash god Kneel before General are this plan is Krypton, no Asgard, Asgard, so you be Thor and I be Odin', be Rodin. I'm omnipotent, let off then I'm reloadin', immediately with these bombs I'm totin', and I should not be woken, I'm the walking dead, but I'm just a talking head, a zombie floatin', but I got your mom deep throatin'. I'm out my ramen noodle, we have nothing in common, poodle, I'm a Doberman, pinch yourself in the arm and pay homage, pupil, it's me. My honesty's brutal, but it's honestly futile If I don't utilize what I do, though For good at least once in a while So I wanna make sure somewhere in the chicken scratch I scribble and doodle Enough rhymes to maybe try to help get some people through tough times But I gotta keep a few punchlines Just in case, cause even you unsigned Rappers are hungry looking at me like it's lunchtime I know there was a time where once I Was king of the underground But I still rap like I'm on my Pharaoh Munch grind So I crunch rhymes But sometimes when you combine Up here with the skin color of mine You get too big and it comes trying to Sensor you like that one line I set on a Back from the Mathers, LP1 when I tried to sell take seven kids from Columbine Put them all in a line, at an AK-47, a revolver and 9 See if I get away with it now that I ain't as big as I was, but I was. I'm oh. morphing into an immortal coming through the portal, you're stuck in a time war, oh. from 2004-o oh. And I don't know what the fuck that you mind for? you're pointless as Rapunzel, with fucking cornrows, like right? normal fuck being normal And I just bought a new ray gun from the future just to come and shoot ya Like when has made Ray J mad, as Fab said he looked like a were Mayweather's pad singing to a man he pay piano Man oh man, that was a 24-7 special on the cable channel So Ray J went straight to the radio station the very next day Hey Fab, I'ma kill you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 I don't know what words to use Let me know when it occurs to you Jokish lives in them the you, I'm you. Elevator the music like I a murder Prove that if you were half as nice songs You could sacrifice virgins to uh. School flunky, pill junkie. But look at the accolades these skills grown. Full of myself, but still hungry I bully myself Cause I make me do what I put my mind to When I'm a million leagues above me. Ill when I speak in tongues But it's still tongue and cheek Fuck you, I'm drunk So Satan take the fucking wheel I'm gonna sleep in the front seat. Heavy D in the voice, still chonky but funky But in my head there's something I can feel, tugging and struggling Angels fight with devils and here's what they want from me Women hate, but if you're taking the consideration The bitter what I have, then you may be a little patient And more sympathetic to the situation and understand the discrimination But fuck it, life's hand in your limits make lemonade then. But if I can't battle the women, how the fuck am I supposed to bake them a cake then? The mistake of the See. It's a fade mistake if you think I need to be overseas and take a vacation, To trip abroad and make a fall on a face and don't be a retard, be a king, think not. Why be a king when you can be a god? Or M Hello. Yo, that got for your Alajanna You yeah, Gábor. Yo, that got names Gábor, buddy. Kezdjük azzal, ami talán, vagy nem talán a legfontosabb. Ugye te a klubpolitikai tudósítója vagy, voltál és leszel a mind Mindaz, ami ezzel kapcsolatosan benned van, azt mondd el, és aztán nézzünk szét a világban. Nem először fordul elő, hogy kihúzzák alólama a rádiót, már rúgtak ki rádióból de az, hogy meg is szűnik, vagy rávis egy része megszűnik, vagy a klasszikus rádiózása megszűnik valaminek, az már nem csak engem érint személyesen, hanem az már tényleg egy komolyabb dolog. Nehéz, nehéz erről mit mondani, hát vannak az embernek érzelmei, a, a tényeket mindenki ismeri. Én, én azt hiszem, én mindig az orosz gyakorlatilag szoktam összehasonlítani a, a magyar fejleményeket. Ez és ezt a múlt héten? Tehát az a kérdés, Igen, hogy van-e van -e új? Hát van új, most látszik, hogy megint elkezdődött valamilyen furcsa játék, hogy akkor most mégis lesz pályázat, már úgy értem a frekvenciára. Nem tudom, ennyiben nem, nem is akarom követni se a hatalomnak a mindenfajta gondolkodásmódját, se, a, se az a politikai hátteret. Személyesen nyilvánvalóan úgy érint, hogy... hogy csökkent a hallgatottságom, de hát végülis nem rólam szól ez a szódi, hanem, hanem Magyarországról, a klubrádióról. Müller Cecilia azt mondta tegnap, hogy a Reávának nem lesz vége, vagy valami hasonlót mondott, én ezt a címet olvastam magát, az operatív törzsnek a sajtótájékoztatóját nem láttam. Ahol teljes, ott mit gondolnak a vírusról, és mindarról, amit a vírus okozta, a világ okoz? Hát Spanyolországot nagyon telibe találta. Ugye ennek két vetülete van, az egyik az egészségügyi vetülete, ami, ha a statisztikát nézzük, nem, nem rosszabb végül is, mint Magyarország. Tehát azt hiszem 80 ezer, vagy bocsánat, nem. Most a számok kéten kimentek a fejem, hogy mennyi halott van, meg mennyi fertőzött. Nagyjából, nagyjából egy kategóriában vannak Magyarországgal, Gazdaságilag viszont totálcső. Tehát gazdaságilag ez az az európai ország, amelyet a legjobban, vagy a legkeményebben érintett a válság. És ez, ez úgy látszik, ez nem nagyon fog változni. Itt most mindenki azon gondolkodik, hogy majd mi lesz akkor, ha elkezdenek ömleni az európai pénzek de én attól nagyon félek, hogy ez egy ilyen csodavárás, és ebből egy kiózanodás tesz, mert biztos sokat segít. Nem tartunk itt. Azt kérdezem, látják-e a vírus okozta világ végét? Nem a világ végét, a vírus okozta világ végét. Nem, nem látják, nem látják, nem arra koncentrálnak. Érdekes módon, tehát itt nem arról beszélnek, hogy mi lesz majd, hogyha, hanem a következő lépésre beszélnek. Egy ilyen eléggé furcsa hibrid helyzet van. Egyrészt észak kiárási tudom, ez a spanyolok számára ez, ez egy fokkal keményebb dolog, mint a magyarok számára. Meg például lakóelhagyási tiralom is van a legtöbb. helyen hát, itt ez egy, egy, egy föderális ország, tehát minden tartalány másképp dönt, de ez általában nagyjából így van mindenhol. Na most ez az egyik oldal. A másik oldal pedig az, hogy van Nyitva vannak a vendéglők, a bárok, jó forlátozott mértékben 30%-os látogatottsággal, csak már nem szét kell húzni az asztalokat. Nyitva vannak az uszodák, ha most már a, a különböző konditermek is nyitva De vannak a igen, hát számomra meglepő, hogy, hogy itt most itt sokkal korábban kezdődött az utcai massz mint Magyarországon. Egy, egy uszodában, gyakor... egy sávban egy ember úszik, vagy kettő, vagy hogyan van ez? Na most, az úgy van, nem tudom pontosan mi a szabály, mindig próbálom megkérdezni, mert én is járok, mert próbál megkérdezni, hogy az hogy van. Azt hiszem, úgy adják ki, a, a, a ugye be kell jelentkezni időpontra. Tehát tólig egy fél órát úszhat valaki valahol, és aztán úgy adják ki, hogy akkor kiadják sávonként kettő és fél, valahogy így lehet az arány. Aztán ebből vagy jövő lesz, vagy nem. Én az esetek nagyon nagy többségében persze olyan időpontot választok, amikor minden spanyol éppen emészt, tehát a siestázig, én akkor egyedül vagyok a sábomban. De ez, ez részletkérdés, inkább az az érdekes, hogy, hogy ez a, ez a hibrid dolog, ez, ez valahogy, valahogy egyrészt működik, másrészt úgy még mégsem igazán hatékony. Tehát se a számokat illetően, se pedig hát a gazdaságot illetően. Ugye nem csak a turizmus miatt zárnak be az üzletek, hanem valószínűleg egyébként is itt nagyon nagy gáz van, fizetőképes kereslet is kevés van. Tehát én úgy érzem, hogy, hogy ez, a, ez a válság, ez, ez sokkal nagyobb, lassabban most már sokkal nagyobb lett, mint a 2008-es, pedig az is itten hát elég Nézzük egy másik dolgoz. válságot, tegnap felváltva dolgoztam és ültem át a tévéhez, nem akartam egyszerre a kettőt hallgatni és közben dolgozni, Hát elég komoly válságát éli a Barcelona, amely tegnap nagyon derekasan kikapott a Paris Saint-Germain-től, és hát ritka pocsékú játszott, és ugye itt most arról beszélnek, hogy a Messi eligazol-e vagy sem, de én azt gondolom, hogy itt már réges rég nem a messziről van szó. Mit gondolnak erről a katalánok? Mit írnak erről a katalán sportlapok? Hát ugye itt, itt a barça az, az nem egyszerűen sport, hanem ilyen nemzeti ügy, és, és, egy és bérletes, Gábor, egy bérletes, ha nem tudod, akkor néz létszves után egy bérletes, aki yeah. csillagászati összegeket adott ki. Az megkapja jövőre, vagy visszatérítik, vagy azzal mi van? Hát én nem egyszer jártam Barcelonába, és felvetődött, hogy az ember elmenjen, de még a kakasülőre is agyába kerül a jegy. Nem mondom, hogy nem tudnám kifizetni, és amiatt másnap éhez nem kéne, de azért ezzel együtt nem jutott az eszembe, hogy másodmagammal elmegyek, és hát a bérletes azok nyilvánvalóan egy spanyolnak, olcsóak, de hát azok is csillagászati összegek. Van arról fogalmat, hogy annak a visszatérítéséről van-e szó, és ha igen, hogyan? Nem hiszem, hogy, hogy lenne. Azért nem, mert ezek a bérletek, ezek, ezek gyakorlatilag pártolói, vagy sőt tulajdonosi jegyek. Tehát a Barca az a szurkolóinak a tulajdonában van. Nekem például a, a felhelységem családjában van egy, egy nagybácsi, aki 7 éves korában kapott két pártolói jegyet a szüleitől, most már 75 éve <gül> pártolóta a szebb gémánt hogy nem tudom milyen. hát ez, ez a jegy, és amit ezért fizet, ez, ez, ez olyan, mint amikor te tagjat fizet egy pártba. Oké, okay, akkor visszatérj a, a csapathoz. Mit gondolnak a, a katalánok, mi a baj oka, és az hogyan orvoslandó? Hát én nem vagyok foci szakértő, a katalánok nagy része az, és mindegyik mást gondol. Egy biztos, itt politikai harcok is folynak, tehát például az orvoslásnak egy komoly részese, vagy komoly tényezője az, hogy ki a klub elnöke, legalábbis, hogyha az ember a lapokat nézi. És például a Barça klub elnökségi kampányába. Rengetegen beszálltak, vagy fontos emberek beszálltak, és ez pont úgy nézett ki, mint egy választási kampány, tehát plakátokkal. Szóval ez egy nagyon, nagyon vicces dolog. Én azt hiszem azért, és ez, ez, ez most egy ilyen magánérzés, de, de azért egy picit ez háttérbe torult azért a gazdasági válság, a COVID válság, az, az egy. Fokkal él, keményebben érint őket, meg hát azért az is keményebben érint őket, hogy más az a veresék, aki vagy a stadionba és az órod előtt gyépéjük a csapatodat, és megint más, hogyha a tévében nézed, vagy nem is nézed. Egyébként Spanyolországban csak tizető tévűben lehet itt nézni, tehát nincs semmilyen ö, olyan csatorna, ahol így nézhetnél. Nekem például nincs ilyen csatornám, én, én nem is néztem, tehát a te életedre mennyire nyomja rá a bélyegét a COVID, amin azért gondolkodtam el, mert tegnap úgy sok mindenen, sok mindenen gondolkodtam, a mai műsorban sok mindent meg akartam mutatni, és annak egy jó részét sikerült is. De most téged kérdezlek, hogy miközben itthon voltál, találkoztál a szeretteiddel, visszamentél, valójában mi az a felhő, vagy mi az a gomba, vagy mi az az izé, ha egyáltalán van, amit elvennél a fejed fölül, miközben fogalmat sincs, hogy mennyi idő alatt állna helyre az a korábbi helyzet, ami lehet, hogy nem volt ideális, de minden esetre a Covid-ot nélkülözte. Ezt le tudod-e írni? Igen, letúlméri. Tehát korábban, korábban először is a lehetőségek tárháza az végtelen volt. Tehát akkor mentem haza, amikor akartam. Ugye a repülőgép, az ma már a, a papadosok az gyakorlatilag jelképes áron hozzák és viszik az embereket. De tehát ennek vége. Tehát amikor hazamentem, akkor azért mentem haza, mert éppen volt egy repülő. Tehát... És egyébként is a bejutás, kijutás az nem olyan egyszerű millió dolog tesz, és a többi, és a többi. Ez az egyik. Tehát már maga az a tény, hogy hogy, hogy, hogy mozgok, az korlátozó van, és aztán az országokon belül is természetesen a mozgás korlátozó van, a Magyarországon belül is, nem azzal is úgy találkozoló, hogy akarsz, hanem sétákat tartozsz, ugye a Fagyos-Dunaparton valakivel, vagy a hegyekben. Itt sokkal jobban leszűkíti a lehetőségeket, annak ellenére, hogy, hogy egy csomó hétköznapi dolog van, mert a spanyol életforma az, az nagyon ezekre a családi összejövetelekre, a nagy összejövetelekre a nagy bulikra találkozunk a vendérőbe, állandóan, állandóan együtt vagyunk, ez erre koncentrálásának vége. Vagy legalábbis vagy nagyon korlátozott mértékben van jelen, és és hát amit mondtam, ezek a gazdaság és egyéb problémák, azért ezek is érezhetően nyomasztóvá teszik az, az életet egy kicsit. És aztán vannak ilyen apróságok, hogy ahova jártam, vannak kultúrházak, vagy itt, itt van mellettem a konzervatórium, ahol mindig elmentem a vizsga és egyéb előadásokat, minden minden héten legalább egyszer kétszerben benéztem oda. Most nem tudok, mert most ugye ott korlátozott a, a befogadó képesség, csak az egyharmada mehet, és hát az nem én vagyok, az az egyharmada nem nyilván azok, akik közelebb állnak ehhez az intézményhez. Úgyhogy nagyon, nagyon érzem én is ennek a nyomását, de hát végül is az élet ebből áll, hol vidámabb, hol kevésbé vidámos szakaszokból, most éppen egy ilyen kevésbé vidám. A világpolitika, ami nem létezik, az erre tekintettel van, vagy gyakorlatilag olyan, amit azt hirdették a szocializmusban, hogy a tatarozás alatt az üzlet zavartalanul üzemel, ami persze részint volt, csak igaz, hiszen a tatarozás maga ténye azért ö, tudott következményekkel járni. Ha elolvasod az összságokat, akkor azokban, ö, vagy nézed az internetet, vagy, amit akarsz, megmondod-e, ha kivonod belőle, hát persze nagyon nehéz kivonni a COVID-os híreket, hogy egyébként ez most egy járványügyi legérintett, vagy érintetlen periódus? Nem, hát a járvány mindenre rányomja a bélyegét. És egyébként érdekes módon vannak országok, ahol a járvány vált a belpolitikai harcoknak az egyik legfontosabb tárgyává, vagy tényezőjévé. Vagy például a Németország. Érdekes módon ö, ott, ott ö, a járványkezelés az, ami, ami, amivel kapcsán agdalkoznak egymással a pártok, a kormányzó pártok egymással ellenzék a kormányzó pártokkal és a többi, és, és nyilván a, a Merkel utódlása körüli harc is valamilyen módon ezzel lett összefüggésbe. Ez érdekes dolog, mert az ember nem, nem ezt várta volna Németországtól, de hát ez annyira fontos, annyira érdekli a polgárokat, hogy nyilván rárepülnek a politikusok is, és akkor ezzel próbálják maguk a pecsenyeket sütögetni. Miközben a valós lehetőségek, a valós alternatívák viszonylag elég korlátozottak. Tehát nem az a igazán nagy baj, hogy rosszul kezelik a válságot, vagy rosszul kezelik a voltásban akármit, hanem, hanem maga az egész helyzet, maga az egész COVID helyzet. De ami a, a, az egyéb dolgot, illetve természetesen a business UGL az úgy megy tovább, hogy azok a problémák, amelyek a válság előtt is voltak, azok, azok nem tűntek el, és nyilvánvalóan ezekre rárakódik ez, de például itt Katalóniában ugye most a hétvégén volt választás. Rányom erre is a végét a válság, mert nagyon kevesen mentek el szavazni, 53 os volt a részvétel. De például tartok tőle, de hát senki se fogja tudni kimutatni, hogy ennek a nagyobb része már mint a annak, hogy az ilyen alacsony, a részételi arány, nem a járvánnyal, hanem a politikai fáradtsággal, az embereknek a, a hangulatával van tele már, mintva vagy, vagy függ össze. Még pedig azért, mert, mert ez az egész függetlenségi folyamat, úgyhogy ez a process, ugye ez a, ez a hivatalos neve, ez már annyira, annyira rányomja a bélyegét az egész életükre, hogy ez, ez, nem lehet, ez nem lehet hosszú ideig, tehát nem lehet hosszú ideig lelkesedni, nem lehet hosszú ideig gyűlölködni, nem lehet hosszú ideig kampányolni egy idő után, az, az emberek belefáradnak ebbe, különösen azért, mert, mert, mert hát eredmény vagy változás, az már nagyon van. Úgyhogy én, én azt hiszem, hogy Katalónia egy nagyon jó példa arra, hogy a válságok nem múlnak el, tehát a politikai problémák maradnak, ahogy mondtad, a, a világ azért, azért megy tovább a maga útján. Csak mindenre kicsit rosszabbá tetsz, mert rosszabb az emberek hangulata, kevesebben mennek el szavazni, és a többi, és a Ebben a derűs képpel köszönök el tőled, köszönöm szépen. Szerűszítsd a Szia Gábor, megint olyan füles hangja volt a végén, nézzük meg, hogy mi legyen a záró zene. a ha bárki telefonálni akar 06-1-9-11-168, ha nem akarnak telefonálni, akkor ne hívják fel a 06-1-9-11-168-at. I hogy tetszett? Mennyire váltottam be az ahhoz fűzött reményeket, aminek a szövegéhez úgy 6 óra 48 perckor hozzákezdtem. Milyen reggel is sütöttem, De a kérdés nem csak Krisztának szolgált. Kevesen hallgatták végig a misiot nyilvánvalóan 0619 of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it. Cause you never know when it all could be over them all. So I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts yeah, spawn from the plan for the two the one if you lose in your mind the <laughs> with wandering off down yonder and stumbled on the Japan wondering cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict cause the very thing that I love killing me and I can't conquer it my OCD's talking me in the head keep knocking nobody's home I'm sleep talking. I'm just relaying what the voice of my head saying don't shoot the messenger I'm just I'm friends with, friends with the monster Soha nem ugráltam ennyit műsor közülünk. Soha. Én ezt a stúdiót és a benne levőket nagyon megszerettem. The kids who play them I ain't here to save the fucking children But if one kid out of a hundred million Who are going through a struggle Feels it and relates That's great It's payback Russell Wilson Falling way back in the trap. Turn nothing into something Still can make that Straw in the gold chunk I will spin Rumple still skin in a haystack Maybe I need a straight jacket Face facts I am nuts for real But I'm okay with that It's nothing I'm still oh, friends with that with the monster That's under my bed Get along with the voices Inside of my Try and to say me, stop holding your breath and you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy I'm friends with the monster, the of my bed Get along with the voices Akkor még egyszer hívja legyen szíves me, you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. Ha még hív, akkor beleférhet. Ez biztos, hogy nem. Amit csomagolok, addig hívhatnak. ott rendet kell csinálni, vissza van minden hát mit agadással elfáradtam! aki az elő nem akarja meg is nyíteni? mondja édes fiam lányom köszönöm az eménemet nagyon szíves nagyon szívesen azt az internetnek köszönheti alapvetően senki más? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. Ha nem ez volt az utolsó, hol holnap találkozhatunk. Hosszú felvezetés lesz a Niedermüller beszélgetés előtt, szerintem az hétkor elkezdem, és évfél nyolckor lesz vége. Fél nyolctól Niedermüller Péter, 8 óra négy perctől Gyorgy Benedek, 8 óra 22 től Fűries Balázs, mint általában. Ha bármit akarnak érni Karácsony Gergelynél, az innentől kezdve a dolga, és azt kell, hogy mondjam, hogy többet én ezt csak akkor hozom szóba, ha bárki kérdez. Ez méltatlan, ez hozzám nem való. Amit ezért megtehettem, megtettem. Ahogy anyukám mondaná, ezt nem mondta, mert nem tudta, gmail.com, amit anyukám mondott, az az volt Lőpa.